Az útlevélméletek ZRT tisztítással illetve szennyvízi szabkezeléssel foglalkozik. Ezzel kapcsolatos technológiákat tervezünk, kivitelezünk, illetve fejlesztünk. Elsőlegesen szennyvíztisztítási szabadalmaink vannak, ezek közül a legfontosabb a ciklátor szennyvíztisztítási technológia, amelyből már 50 működik Magyarországon, illetve a környező országokban és ehhez kapcsolódóan kifejlesztettünk egy dekanter termékcsaládot, amikből már több mint száz működik világszerte, többek között Új-Zélandon, meg Ausztráliában is. Az egyik legfontosabb fenntarthatósága kapcsolatos fejlesztésünk a Cycle. A Cycle egy tisztítószer termékcsalád, amelyik a világon egyedülálló technológiára alapul, amit mi fejlesztettünk ki a szennyvíz tudunk visszanyerni hasznos alapanyagokat, és ezekből a hasznos alapanyagokból csináljuk a tisztítószer termékcsaládot. Az Unicredit Bank 15 éve kizárólagos partnerünk, ők biztosítják nekünk a pénzügyi fenntarthatóságot, és ez alatt a 15 év alatt a cégcsoportnak a forgalma megötszöröződött, illetve a munkatársainknak száma is megháromszorozódott. Mindig van valami, amit meg kell oldani. Majd később megnézem. Majd bepótoljuk. Majd. De mikor lesz a majd? tényleg bármikor ott lehettek egymásnak. Csak hozd össze a családot hipercsoportban, és élvezzétek a közös előnyöket a Telenornál. Így még többet mondhatjátok majd. Itt vagyok. Jajjajj! Anyám, anyám, édes jó anyám! abban? Nem, nagyon szépen köszönöm. Egyedül elintézem még, mint a pisilést. Nem sokáig tart már, aztán később majd segítséget kérek. Abban is segítesz. Ez egy nagyon baráti közeg. Ahogy a naima mondaná, szép kis triumvirátus vagytok ti ketten. Summa summarum, bár még el a műsor, tehát azzal kezdődött, Summa Ennyi a túlzás, hogy ha azt kérdezik tőlem, hogy én érzékelem-e azt, hogy régen bűbeszédű voltam az életemet illetően, akkor arra azt tudom válaszolni, hogy igen, érzékelem. És ha azt kérdeznék tőlem, hogy ez miért van így, András, valami ciripel. András! András! Beleköltözött egy tücsök. Kikap... Megszüntettem. Már nincs tücsök. Jó reggel, Már régen beszéltünk. Halló! Mondom, már rég beszéltünk, megszüntettem jó reggel kívánok jó reggel kívánok a 168.hu nem tudok rácsatlakozni a műsorra nincsen se a videós se a csak hangos opció Először azt hittem, hogy nincs adás aztán meg a youtube-on meg rá tudtam menni hát ez ilyen... ez keresnék ezt korlátozott akokkal akokkal Szóval az apokalipsz is az is igen fússunk neki még egyszer, korlátozott apokalipszis. Így. Csak jelezni akartam, hogy az emberek, ha akarnak dolgozni rajta, akkor csinálják meg. Van rajta munka itt. Pont igen. Jó. Már itt van, már már rámentem, már működik. Emberek, ha akarnak dolgozni rajta, akkor csinálják Már meg. működik. Azt hittem, hogy azzal kapcsolatban telefonál a fókusz, amit elkezdtem mondani. De látják, milyen érdekes, és ez egyébként ez egyáltalán nem baj, ugye hétfőn, én azért mentem el hamarabb, mert hogy elmentem vérvételre. Nem volt bennem elvárás tegnap, sőt, kifejezetten nem szerettem volna, ha valaki megkérdezte volna, de nem is az, hogy milyenek lettek az eredményeim, ugye arról volt szó, hogy milyen sokan állnak, sorba és nehéz bejutni. Kicsi a valószínűsége annak, hogy a keddi nézők, hallgatók azok egészen mások voltak, mint hétfőn. És ezzel most nem azt állítottam, hogy önök is megváltoztak, ha ez egyáltalán változás. Egyik nap ez, másik nap az. Azt tudom mondani, hogy amikor megkérdezték Havas Herriktől, hogy csinálna reggeli műsort, és ő azt mondta, hogy neki reggel túl korán az nem a kora időpontról szólt az másról szólt. Szerintem amikor ezt megkérdezték tőle, akkor ő egy pár évvel idősebb volt nálam, se, ő, se én nem vagyunk fiatalnak mondhatok, de az, hogy én azt mondjam, hogy a reggeli műsor túl korán van, annak az ideje még nem jött el, hogy mikor fog eljönni, Hát egyrészt eljöhet abból adódóan, hogy én érzem így, másrészt meg előfordulhat az, hogy más fogja így érezni. Mind a kettő rossz lesz, vagy mind a kettő rossz lenne. De most nem beszélek arról, ami rossz, arról beszélek, ami jó. Szóval független attól, hogy az önkitárulkozásom a korábbi tízeshez képest, hát mennyi most? Hát... Kis jó indulattal hatos. Hetes nem mondanék. À, az nem azt jelenti, hogy a lelkesedésem csökkent. Az másról szól. Ez csak onnan jut az eszembe, hogy hát a tegnapi nap, hát az valami történésekben, személyi történésekben, az olyan gazdag volt, hogy fú, hogy ez elmondhatatlan. Vagy pontosabban mondani, de nagyon is elmondható. Rukkoltam tegnap a Barcelonának, de hát az a Seferovics, amit kihagyott a Benfica-ban, hát az, azért az nem volt semmi. Ma 2021. november, fogalmam sincs, hanyadika van, talán 23-a, de nem teszem rá erre le a főesküt. Nem, 24-e van. Ezért van az embernek telefonja. Minus van, de már nem sokáig felkelt a lap 43-kor oltja le Talós István helyett most karácsony, Gábor a villanyt, korábban Demzki oltotta le, aztán majd lehotják nekünk is, csak másféleképpen. Ez a Keifejancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a netezők, valamint Fiala János 14 aluljaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Sokat gondolok a kóborra, és sokat gondolok arra, amikor elmesélték nekem, hogy egy mélyaltatásban lévő ember szervezette a mélyaltatás alatt, hogy épül le. Világ életemben próbáltam megérteni a hétköznapokat, egyáltalán a létezést. Ki miért kell föl, ki miért hívja vissza az embert, ki miért találkozik a másikkal, vagy miért nem. Nem, állítod, nem állítanám, hogy nagy tudások birtokosa lettem, hiszen minden tudás, újabb tudatlanságnak az ajtaja. És hát én egyébként nem vagyok rá ezeken oda-vissza közlekedni. Idefelé felé jövett például egy Opel termék megjelentés, valamilyet úgy parkolt, hogy miközben előtte volt 200 méter helyű, pontosan két autó közé szeretett volna parkolni. Hát, ha ez volt a vágya, valószínűleg teljesült. Amikor elhagytam, akkor még folyamatban volt a parkolás. 061 712 42, fél nyolctól Budai Gyula, fél 9-től. Duda Ernő, ahogy ő mondja, ó Duda lesznek a vendégeim. Van egy fél óránk az akármire. 061 712 42. A szembe a se tudok sokkal többet. Sőt, a laggyörgyi sokkal kevesebbet tudok, mint a kóborról. Lila nap és hold. Hangtyúk szavuk elváltozott Üres kútból visszahangzott 061712.42. mondandó, akkor nincs mondandó, akkor hallgatás van. Az nem azt jelenti persze, hogy nincs effektíve mondandó, nincs olyan mondandó, amit az ember meg akarna osztani a másikkal. Tudomásul van véve. Fél nyolctól egészen nagyjából negyed tízig, kilencig nem lesz itt csönd. Az egy másik kérdés, hogy mi egymással, önök meg én nem fogunk beszélgetni. 0171242 egy Tudják mit? Hát akkor kérdezhetek, még miatt ide Budai Gyula betenni a lábát, Fidesz országgyűlési képviselő, van véleményük erről a városháza történetről, vagy lassan elmegy önök mellett, vagy sosem ért el önöket? De beszélgethetünk bármi másról, azért mondtam, hogy beszélgetünk bármi másról, mert azért leszámítva, hogy a szervizben megkérdezte tőlem Ezé, hogy szerintem kinek lehet igaza a városház ügyben, és történt mindez nagyjából egy hónappal ezelőtt. Szóval az emberek otthon azért, hál' Istennek, ma még nem erről beszélgetnek. Most 7 óra, 10 perc van, 7 óra 32-ig, újabb telefonokkal, telefon telefonszámokkal nem fogom Önöket zavarni. Ma a 2021. november 24-es szerda van, a pontos idő 5 perc múlva lesz 4 ez a kejfejjelcsi minden, amit az azon napról tudni kell vagy érdemes. A netezők valamint Fiala János 14 éven a nem. Belette, és az igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis Zene, ha egy jut valami, azt megosztom Önökkel, vagy Önök hívnak engem. Nagyjából ez az, amire az elkövetkezendő 20 percben számíthatnak. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont halásra! Mint az álló, most mindenki máshogy szenved. azt mondta nekem tegnap, hogy ez a Gatján György, ez egy uh, potenciális berki, Krisztián. Azokta is ezen gondolkodom. Ő nem ezt mondta pontosan. Ő azt mondta, hogy a Fidesz ember Jó regged! Jó reggelt. Jó De délután olvastam egy látszólag jelentéktelen hírt, hogy az ENSZ szólásszabadsággal foglalkozó tevője találkozott, kérlek szépen Dobos Mennyhértel és papdáni És ez a két ember, aki a te életedben is volt, az egyik ugye a papdáni Dániel, aki most a... Igen. Fölítem, mert nem tudom megegyezni. Média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő vezérigazgatója, ez kb. 20 évvel ezelőtt mindenféle mondat csinált indokokkal följelentett téged van. annak idejére. Mentünk, Mentünk demonstrálni, ugye? Hát nem a demonstrálni mentetek? Jöttetek, jöttetek tanulmányi kirándulásra. Igen, tanulmányi kirándulás, és ez a pali, ez a pali most ennek a vagyonkező alapnak a vezérigazgatója, ez borzasztó. A másik a Dobos mennyért, aki a közmédia vezérigazgatója, aki pedig körülbelül 10 évvel ezelőtt Összekevett téged és Óberi Soszky Péter. Tehát nem tudta, hogy te ki vagy és ő Tehát ilyen embereket... Az nem több volt, mint tíz éve. Az több volt, mint 10. Több, éve. 12. 12. Több a... volt, tizenkét. Az... Annál is több volt. Még az élesben szívül is. Az, az igen, igen, igen. Tehát figyelj, ilyen embereket nem... Ilyen Kártner borzasztó a Fidesznél, hogy ilyen embereket nem szabadna a pti foglalkozni. Figyelj, két olyan ember, akiknek ha azt mondják, hogy ugorjanak a kútba, akkor beugranak. De ez borzasztó. Figyelj, a lojalitás az nagyon fontos. Jó, csak azért a szakmaiság szerelme. Ha egyébként sem. választani kell, ha muszáj lenne, tehát azért ezt Isten ne adja, hogy választani ilyen közülük, akkor én biztos, hogy a Papdániát választanám. Jó. De nem csak de azért, mert de... fiatalabb, hanem de... azért, mert Dobos Menyhértről konkrétan nem gondolok semmit. Én azt gondolom, hogy jobb formájában a Ludas Magyi Brenner karikatúrájából lépett ki. Jó, de figyelj ki, összekever... De, a nem, vérjel, de az a legkevesebb, nem, nem, de az hidd el, hogy az a, a legkevesebb. Az a, a legkevesebb kevesebb. is nagyon sok. És a papdánélnél pedig menthetetlen, hát én ott voltam, évvel ezelőtt történet. Ez olyan, olyan közel van, hogy nem igaz. Én Ez nem lehet ilyeneket, hogy följelentek valakit. De ne felejtsd el, hogy nem elé, ugye a papdániel, ugye akkor még ugye, a jobbiknak volt a a média tagozatának a vezetője, vagy valami formulusa és akkor ott előtte voltak a, az akták, és kérdezte, hogy most melyik ügyet tárgyaljuk, mert ugye ők többször is feljelentettek, és azt sem é, tudták, igen. amikor eljöttek, hogy éppen most melyik ügyről van szó. Nagyon, nagyon szép emlékeket őrzök erről. Annyi emberrel sikerült megismerkedni. Hát Dobosmenyhirtel soha büdös, én életben nem futhattam volna össze, ha egyébként nem lett volna a najman főnöke. Este nem te buta ember. De amit én láttam belőle. Nagyon kedves buta ember. Róla azt mondta egyébként a fám, hogy ő egy ilyen táskáhordozó, tehát valami nagyon fontos embernek tudta hosszú ideig úgy vinni a táskáját, hogy aztán úgy tette le, hogy megkérdezték tőle, hogy nem -e akar-e, nem tudom vezérigazgató lenni hogy hogy a francban van az, hogy én sohasem tudtam nagyon híres embereknek a táskáját úgy vinni, hogy abból valami így kiesett volna. De elnézést a rossz indulatért. Hát a meg a pap illeti, hát ez egy vér-i. <coughs> Mindig is az volt valaki, hogyha vér, <coughs> akkor ilyen sokra viszi, más meg ugye, mint én, bár én nem vagyok vér-i. <coughs> hát én meg ide jutottam. Hát ezt most mindenki definiálhatja, hogy ki hova jutott. Jó reggelt! Jó reggelt. Figyelek. Te figyelj, te hol ide telefonálsz, hol pedig a tilos rádióba? Követlek. Jaj, Jaj. igen. <gül> Baj. Nincs árul, egy vagy? családod? Hát sajnos nincs. Hát akkor sajnos igen. Nincs. Akkor legalább erre rákérdeztem. Igen. Akkor szereznék hát el, el Akkor Köszönöm. szereznék el. Hát de nem hagyja az élet valami miatt. Az élet az nem. mindig okkal áll elne, ellen. Figyelek. Az igaz. Az igaz. Tudom, tapasztalom. Uh, két... Köszönöm. Az e-mail cím az ugyanaz, ami volt. Dörö.fi Kuka. Gmail Kuka.gmail.com Jó, ezt szettem volna. Illetve van egy kis történetem tegnapi napról. Sziget Miklóson voltam kinek barátomnál, aki ilyen betonüzeme van, és mentünk együtt tovább máshova, és meg kellett állni útközben, és így mondja az Attila, hogy te figyelj, ez a víz tegnap reggelóta, az bocsánat, aznap reggel óta folyik ki az aszfalt alól, és ott mentek az autók, meg a gyalogosok, és senkinek nem tűnt föl, hogy egész nap folyt a víz. Mondom, nem jelentette be senki. Próbáltuk, feljöttük az önkormányzatot, megköszönték és belegjelentve. Egész nap folyt a víz az aszfaltmalól, és senkre nem tűnt föl. Ez egyetlen nem biztos, hogy nem tűnt fel, könnyen lehetséges, hogy másnak is föltűnt, de az gondolta, hogy majd jön egyszer a vági Péter, és majd ő bejelenti. Vannak ilyen jövőben látó emberek. 061, 7... ja azt mondtam, hogy nem mondom. De most már elkezdtem. 061, 712, 42. 5 perccel elmúlt 41, 8. Szegény, szegény Barta. Iged egy szó. Előtt évedel egy madár, mind még egyszer, az ki végre rád talál. Az, az vagy nekem, mint fülnek az ég. ég. Figyellek, a hátam borsózik bele, mint égnek a kék. Az vagy nekem, mint csennek a szójuk. Az vagy nekem, mint a szó Most jött, tévedtem egy sort Előbb folytnak meg a szabad Előbb csalhatod meg magad Előbb felejted el neved Mint elengednéd két kezem előbb, ne lássam az, az eget. eget Tomi, mind mint hogy elfordított tőlem el léptemet az, az vagy nekem, mint földnek az ég, mint mind égnek a kék, kék az vagy nekem mint a kék mint élnek a hó az, az, az vagy nekem mint élnek a hó mint a szó az vagy nekem milyen ennek a szó Vagy nekem, az, az vagy nekem, el, mint égnek a kék Az nekem, a szó az nekem, el, mint a szó, mint fölnek föl föl a Mint a hogy Deixa eu évei e 061.712.42 először. Különböző iskolába hazaküldték azzal, hogy karanténba kerültek. Tegnap kedv volt, múlt hét csütörtök óta van érvényben a karantén. Addig pénteken hétfőn még kedven is bátran elmentek az iskolába, és így tart vasárnap. vasárnapig ez a karantén gyakorlatilag. Csak a, a hivatalos értesítés szerint, mondom, amit tegnap kap, kapott meg az iskola is, meg a gyerekek édesanyja is. Ez szerint múlt hét csütörtök óta van érvényben a karanténon. Káosz. Hát illetőleg ez a hétköznap, tehát azért azt a rendezettséget, amit most elvárunk, ez most nem békeidő. Bocsásd meg az éveket Mikor nem hittem neked 061 712 42 másodszor Oh. 712.42. Senki többet? Mindenki elhozta maga papírjait előtte is papírok. Előttem is papírok. Nem én csak a, a hangfelvételeket azt hoztam. Rendben. Na, Kérdeztem a népet, hogy akarnak-e vélemény hívánítani a történetben. Tudnod kell, hogy ezzel én ugye a kezdetek óta foglalkozom, ugye a Városházáról van szó. horvát Csabának köszönhetem, azt hogy rövid felvezetés lesz, hogy már zugló polgármesterének, talán egy hónapja segített nekem az ügyben, hogy felvegyem a kapcsolatot kis Abrussal. Én alapvetően finanszírozási okból működtem együtt önkormányzatokkal, nagyjából, hát 15-18 éve. Most politikai színezettől független és hogy tetszik, vagy nem tetszik, ugye kezdődött a Humvaldal, aztán folytatódott a Verókkal, aztán jött a 18. eletben Mester László, akit akár te is A hiszen országgyűlési képviselő volt, szocialista színekben. Aztán később 2010 után is folytatódott ez a sorozat, Bácska János. Ferencváros, Vintermantel Zsolt, Újpest, Ugi Attila, a 18. kerület, és még a papcsák vezette Zugló önkormányzattal kezdődött az együttműködés, aztán a karácsonyjal végig, és most Horváth Csabával, illetve Zuglóval van egy együttműködés, abban a reményben, hogy az, mind a kétféle ennek előnyét látja, beleértve leginkább a harmadik felet, aki bennünket néz. Gerget elvesztettem, hosszú bonyolult történet, nem fogom részleteiben elmesélni, akkor, amikor megválasztották ennek ő egyébként egy magánismerősöm is volt kényszerűen tudomásul vettem, nem nagyon volt más lehetősége, mint egy felnőtt embernek, a tütőkatával való együttműködésem a sokkal rövidebb volt, mert ő valahogy a kényes kérdésekre nem szeretett válaszolni, aztán, aztán teljesen el is tűnt, és miután Kurva kínos volt az, hogy ugye a legkülönbözőbb történetek voltak a főpolgármester hivatal alatt, de senki nem volt. Hát ugye a Csabának nem az a dolga, hogy megnyilvánuljon, bár fővárosi képviselő éppen ma ugye délben lesz közgyűlés, ahol gondolom a város az a története is elő fog kerülni. De nem az ő dolga, hogy főváros ügyben megszólaljon, és az ő közvetítésére találtam meg kis roppant készséges volt, és pont akkor kezdődött a harmadik héten már. Ez a Városháza történet, úgyhogy eléggé tájékozott vagyok, illetve egy hosszabb beszélgetést folytattam az egyik hangfelvételen is megemlített személlyel, akinek a személyét nem álmódomban elárulni de megtisztelő volt, hogy hajlandó volt velem beszélgetni. Kérdezte, hogy mi a pozíció, mondtam, nem riport szituáció, és miután én ugyan hipokráteszi esküt nem tettem, de a hallgatás az rám is vonatkozik. Hogy a a története mennyire baj jelen a hétköznapi életünkben, azt nem tudom, az elején a japán gyártmányú autóm szervízében kérdezte meg tőlem, Ezzsé, hogy nekem erről mi a véleményem, és kinek van igaza, és ez annyira meglepett mert Ezzsével soha az életen nem beszéltünk ilyen kérdésekről. És akkor én azt mondtam, hogy szerintem a fővárosnak, aztán később elbizonytalanodtam. Most ugye azt kéne kérdeznem, hogy mikor, milyen körülmények között tetszett megismerkedni ezzel a történettel. Tehát felütötted az indexet 2021. november 4-én, ugye ott kezdődött a történet. Hogyan volt ez? Budai Gyula Kejfejancsi vendége, Fidesz országgyűlési képviselő. Jó reggelt kívánok! Szép listát hallottunk itt azért. Hát ez egy ilyen prolog volt. Igen, de hát sok ismerős volt közte, és azért becsülöm a volt képviselőtársaimat, hogy azért így támogatják a médiát. Ták. Támogatták, igen. Én ugyanúgy a, a sajtóból tájékozódom, tehát én is ö, ö, ugyanúgy ö, a sajtón keresztül ö, vettem föl a szállakat ebben az ügyben, és azért most már lassan eltelt két hét, és ö, újabb és újabb információkat tudunk. Álljunk meg egy pillanatra, időnk van, mint a tenger. Azt állod el nekem, hogy nem tegnap jöttél a falvédőről. Ugye az oknyomozó újságírás azért az az, amikor az ember oknyomoz. Hogyha különböző hangfelvételek esnek be valahova, az nem oknyomozás. Hozzám is beeshetnének ilyenek, hozzám nem esnek be. Az, hogy ennek a fali újságja alapvetően az index, és az index valahonnan kap ilyen információkat. Te ennek tulajdonítasz a jelentőséget, vagy sem, hiszen azért a dolog szempontjából nem közömbös beleértve azt az antrét, ami azért nem volt túl szerencsés, amikor az Index főszerkesztője küldött a főpolgármester hivatalnak mondjuk 4-8-kor egy e-mailt, vagy a, a igen, ő küldte, hogy reagálja a főpolgármester hivatal, ez ugye november 4-én volt, mert 3 kor kirakták a, az első írást, és hát ez a fél óra azért ez nem tűnt igazán nagyvonalú gesztusnak a tekintetben, hogy reagálni lehessen. Tehát erről a jelenségről -ok, mint fali újságok, erről van-e hozzászólásod a sejtésem szerint? Természetesen előbb, van, nem. hát ugye, aki a politikában régen benne van, az jól tudja, hogy itt hangfelvételek jönnek, mennek a, a magyar sajtóban. Tehát azért ez nem meglepő, hogy itt felbukkan egy hangfelvétel. Küldi is őket? Persze, hát, mint ahogy a összedi beszéddel kapcsolatos hangfelvétel, valaki beküldte, az, az a klasszikus, ugye? Tehát hát ugye, a, futárra motoros futárra na, na, tehát ugye az volt a, az volt a klasszikus, a, ugye a mai napig nem tudjuk, hogy, hogy, hogy kiküldte. Így, így tehát azért, azért mondom, hogy ez egy, nem, egy, nem egy újdonság, hogy egy szerkesztőségbe, vagy több, ugye itt arról van hogy több szerkesztőségbe szintén megérkeznek a hangfelvételek, és a, az Index volt valamiért a leggyorsabb, Ugye... Azt nem tudjuk, hogy más is kapott-e, tehát azért ebből más nem nagyon e, Jó, de azért ezen a piacon verseny van, mármint hírverseny, azt nagyon jól tudjuk, hogy aki legelőször hoz valamilyen olyan információt, ami eddig még nem jelent meg, az mindent visz, ez az all effektus van. És én azt gondolom, hogy nem, nem az a lényeg, hogy most itt hangfelvételek készülnek, meg nem készülnek, ugye, Karácsonyi Gergelynek vasárnap volt egy szerintem nagyon szerencsétlen mondata, hogy, hogy ebbe az egész ügybe az legnagyobb probléma, hogy itt hangfelvétel készül. Szerintem az, az a legnagyobb probléma, hogy valakik, most már konkrétan tudjuk, hogy kik, tárgyalnak, a Városház eladásáról, és az mellett egyébként pedig fut sok-sok olyan ingatlan ügy, ahol fölvetédik a bűncselekmény gyanúja, ugye én jelen pillanatban két ilyen ügyben tettem, tettem büntetőfejelentést, tehát ha azt mondanám, hogy akkor ez a, ez a film, ez két szálon fut, van a Városháza történet, amiről ugye a hangfelvételek jelentős része szól, és vannak azok az ingatlan mutyik, ahol egy senki által nem ismert Berki Zsolt, illetve a Sokak által, de általunk nem igen, ismert. Igen, általunk nem ismert, és a vagyonkezelő vezérigazgatója a Barcsi Balázs, és még sokan mások beszélnek ingatlanok eladásáról. Nem titok, Gonsperger Gyula nevét a sajtó lehozta, tehát szerintem nyugodtan elmondhatjuk ebben a műsorban is. Az egyik ilyen ingatlan szerencsés tulajdonos lett, aztán van a harmadik körben a Bécs, egyik, egyébként nálam 12 darab ilyen ingatlannal kapcsolatos dokumentáció van, ami, ami Berki -hoz köthető, és a vagyunk kezelősz köthető. Azt kérdezem tőled, egy dologra vigyáznunk kell, hogy ne legyünk jogi esetek, mert ott az emberek elvesztik a szávat. Ugye ez egy alapvetően jogi esetek, tehát ezt permanensen közelül és táborul érdemes mutatni, hogy valamelyest fennmaradjon az érdeklőzés. Azt kérdezem tőled, és nem mondhatod, hogy, nem mondhatod, hogy nincs erre utaló jel hogy valójában, és ezt én nem besmérőleg mondom, de hogy nem fizetként használták-e e tekintetben az indexet, hiszen mutatnak arra jelek, nem azt mondom, hogy így van, csak azt mondom, hogy mutatnak arra jelek, hogy ez egy felépített rendszer, ahol meghatározott időpontokban megnyomnak egy gombot, elküldenek egy felvételt, és aztán várják a másik reakcióját. Én nem tartanám Istentől való véteknek, amikor az egészet elkezdtem ezt a működést, akkor még Istentől való véteknek találtam, mert igenis, a kommunikáció más lejáratás, ha arra egyébként alapot adott, akkor működhet így, de szerinted ez egy forgatókönyvvel, vagy nem forgatókönyvvel rendelkező történet, független attól, hogyha forgatókönyvvel rendelkezik, vagy sem, mind a két esetben a jogi relevanciája, amiről te alapvetően beszélni akarsz, úgy tűnik, hogy fennáll. Én azt gondolom, hogy azért itt a, az indexben megjelent első hangfelvételt követően más médiumok is kaptak hangfelvételeket. És egyébként én azt is vélelmezni tudom, hogy ugye a közösségi médiában ha föltesznek egy ilyen hangfelvételt, ugyanolyan áthütő ereje van, vagy sikere van, és átveszik a, azok a portálok, akik ö, ö, hogy úgy mondjam, vevők erre a sztorira. Számomra meglepő, hogy a, a kezdeti kevésbé érdeklődést követően az úgynevezett baloldali online felületek is, mint a 24.hu, a 4.4 vagy a HVG, kénytelen volt átvenni ezt a történetet, mert nem tudták, nem, nem maradhattak ki a hírversenyből, tehát valamit, valamit nekik is ebből szerintem az olvasóikkal meg kellett osztani, aztán ez így bővült a kör. Arra vonatkozóan, hogy ez egy felépített vagy nem felépített dolog, igazán azt tudom mondani, hogy, hogy a megjelent hangfelvételek alapján van egy logikai sorrend. Ezt ha erre gondoltál, akkor erre... Logikai sorrend, Van és... egy logikai sorrend, mert logikusan következnek a hangfelvételek Igen, alapján nevű le történések. Adni, de nem egyszerre adják le. Csöpögtetik, és nem Ö, véletlenül. De... Eljutottunk abra a pillanatra, Sör, Shakespeare összes röviden, próbáld meg Budai Gyula, te mindenki számára ezt a történetet összefoglalni maximum két perc. Én szerintem két össze tudom foglalni. Az eddigi, hogy úgy mondjam, hanganyag alapján van egy jutalékos rendszer a fővárosban, Megvannak a megfelelő szereplők, akik ezt a jutalékos rendszert működtetik, és a jutalékos rendszernek az a lényege, hogy ingatlan eladásokból visszacsöpögtetett pénzt osztják szét egymás között. Ha össze akarom röviden foglalni, ez a, ez a történet erről szól, és még egyszer mondom, van egy városháza, story, ami valahol megakadt, azt viszont senki nem tudja letagadni a felvétek alapján, hogy tényleg el akarták adni, mert akkor a Bajnai Gordont, miért kellett volna ebbe az egész rendszerbe belehozni, azt a Bajnai Gordont, akinek politikusként, meg üzletemberként is remek kapcsolatai vannak, és ugye itt a legutolsó hangfelvételen hangzik el, hogy a befektetőkkel való tárgyalásnak kik a kulcs szereplői, a Tordai Csaba, és milyen érdekes, hogy Ebben az ügyben csak azok a szereplők jelennek meg, akik a bajnai kormány alatt, a bajnai miniszterelnöksége alatt ott voltak a bajnai gordon körül. Akár az általad említett Kis Amrus, ugye aki államtitkára volt Bajnai Gordonnak, vagy a Tordai Csaba, aki most egyébként Karácsonynak a jogi főtanácsadója, tehát jogász végzettségű üli emberről van szó, ő volt a közigazgatási államtitkára, és neki nagyon fontos szerepe van az utolsó beszélgetésben. Ő az az ember, aki a, a Városházon úszkáló cápákat ö, ö, le kell, hogy szerelje, és meg kell oldani azt a problémát, hogyha ez az egész sztori kiderül, akkor ne, ne jelenjenek meg azok az emberek, akik szeretnének egy egy részt leszakítani ebből, a, ebből a, a lehetséges üzletből. Így tudom összefoglalni neked röviden ezt a egész történetet. Um, És ez nem, nem jogászi volt? Ez nem, ez tény. Um, számtalan vérből sebzik a történet, vagy sebződhet, de vajon ott lett-e alapvetően elkefélve, hogy a legelején nem látva ennek a jéghegynek a méretét, az volt a reagálása a főpolgármester hivatalnak, hogy nem olvas több indexet, és tagadták a történetet, majd valójában azáltal váltak, hát, hitelte vagy gyanúsra, vagy ne. Tulajdonképpen a hiteltelen nem egy rossz szó. Igen. Hogy azt mondták, hogy igen, igaz, de nem minden vonatkozásban, és miután permanens lépéskényszerbe kerültek a közzétett uh, videók alapján, hozzátéve, hogy aztán a végén már elkezdődött egy olyan ág, ahol már az ember nem pontosan tudta, hogy ez ugyanahoz a fához tartozik-e, vagy csak oda van ragasztva. Tehát azért, uh, bár aztán utólag pótolták a hiányzó részleteket. Tehát a dolog lényege az, hogy uh, te, aki politikus vagy, és én, aki próbálom megérteni a politikát, és tovább se fogom, te pontosan tudod, hogy a politikának... Uh, van egy kiálló része, mint a jéghegynek, és a nagyobbik része az nem látható. Ennek a nagyobbik részével nem te, a karácsonyféle adminisztráció akkor, amikor elméretezve, talán elméretezve a történet jelentőségét úgy reagált a kezdetek kezdetén, majd később ahogy. Én nem vagyok kommunikációs tanácsadó, de ha én lennék Karácsony Gergely, kommunikációs tanácsadója, akkor én azt mondtam volna a mostani ismereteim alapján, ugye. ugye a mostani ismereteim alapján tudom beszélni, hogy ki kellett volna állni, és azt kellett hogy igen, kérem szépen, valóban tervezzük a Városház eladását, szerettünk volna egy kisebb helyre költözni, pont. És itt vége lett volna a sztorinak, de ők nem azt mondták, ők azt mondták, hogy ilyen nincs, nem, aki, aki ebbe benne van, nem igaz. A Barcsi Balázs a hátunk mögött tárgyalt, a vagyonkezelő vezégazgatója, ez egy nagyon érdekes ö, ö, ö, felvetés, és aztán a, a, a, a teljes tagadásból lényegében Karácsony Gergely eljutott a, a részleges, vagy a teljes beismerés ö, pillanatáig, miközben egyébként az ügyben olyan szereplők bukkannak föl, akit már ugye, ö, az előbb is mondtuk, van egy kisamrus nevű főpolgármester helyettes, meg van egy jogi főtanácsadója a főpolgármesternek, meg van egy vagyonkezelő vezérigazgatója, most el tudott képzelni, hogy ö, mindenki tudott mindenről, és csak Karácsony Gergely nem tudott semmiről. Ö, ez egy érdekes gondolat, mert akkor én ezt következőt mondom. Ha tudott róla, az a baj, ha nem tudott róla, akkor meg óriási nagy a probléma a fővárosban, mert akkor itt ö, holnap már szerintem nem Karácsony Gergelynek kéne vezetni ö, ezt a fővárost. Tehát ö, ezek nagyon érdekes, ö, hogy így mondjam, ö, dilemák. Egyet tudok mondani, a szereplők Korácsony Gergely közvetlen munkatársai. Igen, Erre adjon nekem valaki választ. Én sohasem fogom elfelejteni, hogy a gazdasági belesegibatarnak volt egy olyan elnök helyettese, akinek én mondtam, hogy egy konkrét műsor lett, egy karteltörténetről volt szó, hogy találkozzunk, és elviszem szívesen azt az illetőt is, aki ebben érintett, és mondta nekem, egy hölgy, illetve a hölgy, hogy hát szépen ő papírokból tájékozódik, ő az érintettekkel beléltve engem, aki nem érintett, mi is csinál, nem óhajt találkozni. És ez nagyon mélyen bennem maradt, nagyon udvariasan, de vissza lettem utasítva. És ezt csak azért mondom, mert ennek a történetnek az egyik szereplője arról beszél, hogy hát az igenis fontos, hogy a politikai szereplőket megóvják attól, hogy milyen gyanúba lehessen őket sodorni vagy keverni, és ennek következtében vannak emberek, akik helyettük, de az ő felhatalmazásokkal tárgyalnak. Történt történet előre ez egyre kevésbé volt érinthető vagy érthető, mert ez olyan volt, mint valami meghosszabbított kéz, ami ugyan a karácsonyhoz tartozik, de szervesen mégse az ő keze, tehát ez, ez nem nagyon stimmelt. A kérdés az, hogy fontos dologja az, mert nem lehet azt mondani, hogy fontos talan, hogy valaki ezt a folyamatot úgy kísérte el, hogy közben permanensen különböző minőségű hangfelvételeket készített, ki tudja még mi minden van a, a tarsójában. Még egyszer... Ha valaki lépre megy, és azt valaki felveszi, akkor és azt a, aki felveszi, az maga, aki létrevezeti a másikat, akkor a bűnös mindenféleképpen az, vagy a vétkes, aki lépre eh, vihető. De ennek az egész megfigyelése, ennek mekkora jelentősége van, hiszen ha nem lenne ez a vonal, ma nem lenne miről beszélnünk, hiszen ezek tűnnek jelleg bizonyítéknak. Én még egyszer azt mondom, szerintem nagyon rossz pályán van a főpolgármester. Tehát azzal a módon... Én most téged kérdezlek. Én, én, én, nekem, nekem a véleményem továbbra is változott ebben a történetben. Itt nem az a probléma, hogy valaki fölvette egy beszélgetést, hanem hogy mi hangzott el a beszélgetésben. És, man... és a, a, a, az, hogy. hogy hogy történt, mint történt, akkor azt tessenek már megkérdezni a beszélgetés szereplőit, a beszélgetésen szereplők, mert ott kell keresni azt a kakuktójást, aki ezt az egészet rögzítette. Tehát egy Bajnai kordon, egy Barcsi Balázs, egy, egy Tordai Csaba, tehát akkor egy belül, belül kéne Karácsony Gergelynek keresni a, a, a, a hangfelvételt rögzítő szemét. Nem itt mindenféle titkos szolgálatra, meg már lassan ott tartunk, hogy a Putyin akarja megvenni a városházát, mert Karácsonynak volt vasárnap valamilyen erre hajazó mondata. Tehát még egyszer mondom, nekem az alapvető problémám ez, és egyébként a, a kommunikációra visszatérve ez, ez a, annak a nagyon rossz kommunikációnak a lehető legrosszabb mondata volt, amit vasárnap Karácsony Gergely ezzel az egész sztorival ö, ö, kapcsolatba mondott, és még egyszer mondom, tehát valakinek végre ki kéne állni, és mondani kéne valamit, és akkor most megint előjön belőlem a jogász, mert nem tudom, ö, nem tudok kibújni a bőrömből, hogy ugye itt indultak büntetőjárások, és előbb-utóbb a főpolgármester megfogják meg fogják kérdezni, mert ki fogják az ügyben hallgatni tanuként, és akkor nem lehet azt mondani, hogy hát én nem tudok semmiről, Ugye te is jogász vagy, nagyon jól tudod, hogy a tanunak igazat kell mondani, el kell mondani, hogy valójában mi a tudomása. Azt nem mondhatja, ez alapján a, a, a tények alapján nem mondhatja, hogy nem tudod semmi. Ha azt mondja, akkor megint visszakanyarulunk oda, amit mondtam itt egy perce. Ha Karácsony Gergely nem tud arról, ami a városházán történik, akkor szerintem nagyon nagy a probléma. Ugye a pározamos szállag futnak, hiszen a jogi eljárással kapcsolatos tevékenységed az nem konkrétan a városházával kapcsolatos, de ahhoz fűződik. ideig persze el fogunk jutni. Ugye ez egy nagyon bonyolult hosszú történet, amit a szomszédokban nem tudom, hogy hogyan foglalni össze akárki is. De ugye kiderül, hogy volt egy elképzelés arra nézve, hogy mi legyen a városházával, ezt a vagyonkezelőnek a vezéligazgatója ezzel kapcsolatban csinált egy tanulmányt, vagy készített egy tanulmányt ő, vagy másokkal, Ebben különböző opciók voltak, amelyeket egy kabinet megtárgyalt, végül is elvetették azt, hogy értékesítsék, de miközben elvetették, ettől függetlenül a vagyonkezelőnek a vezérigazgatója további tárgyalásokat folytatott. Nem, nem, csak, nem csak a Barsé Hát a, a Bajnai Gordon tárgyalt a befektetőkkel. Igen, de a, a Bajnai Gordon momenten nem, hát kérlek, nem a, bajnai Gordon, a városházában. A Bajnai Gordon kibízta meg, hogy tárgyaljon befektetőkkel. Miközben a Bajnai gordónak. a, a két... kérte föl, hogy... Bocsánat, az azért itt van, van, egy, van egy olyan Te nagyon fontos a, baj, a Bajnai nem tartozik, tehát azért a Bajnai egy külső elem. A, és abba igazad, abban teljes mértékben igazad van, csak a külső elemnek ott van két belső lába, a kis Ambrús és a Tordai Csaba. Akik a, akik a Bajnai Gordonhoz Ez ezer szállal kötöttek. Értem, hogy figyelj! Ez egy nagy kérdés, hogy amit te mondasz, azt nekem így kell -e látnom. Tehát nekem Tordai Csabában és kisambrusban a Bajnai Gordon embereit kell látnom, vagy pedig azt mondom, hogy ez teljesen véletlen, hogy ez a két ember korábban kapcsolatban volt a Bajnai-val, mert a Facebook vagy az IV kéne ahhoz, hogy ki mutatni, hogy a politikai szereplők közül hány olyan van, akik soha büdös életben nem álltak egymással kapcsolatban. De... Én azt kérdezem tőled, egy tízes skálán te mennyire vagy biztos abban a magad dolgában, hogy ezek az emberek nem csak akkor, hanem most is összetartoznak? Nagyon egyszerű a válaszom. Ugye a senki által nem ismert Berki Zsolt, akire mindenki azt mondja, hogy nem létezik. A Berki Zsolt ö, nálam... Négy olyan elektronikus levél Egy, van. A akkor a mondnák, hogy Berki Zsoltnak mi a névjegye, mert nem tudják az emberek. A, Berki ez Zsolt, a Berki Zsolt ugye a, az, a, az az ember, aki akit fölkértek a Városháza értékesítésével kapcsolatban, hogy különböző befektetőket hozzon. Ez oké, Illetve ez a volt az a személy, aki azokban az ingatlan Mutyikban, akár a Nagy-Tétényi amit a Gansperger Gyurának adtak el, akár a Bécsi úti ingatlan, és még sorolhatnánk azokat az ingatlanokat. A Berkizsoltot azt mondják, hogy nem ismeri nem létezik. Miközben nálam van négy elektronikus levél, ahol a Berki Zsoltnak, Szia Zsolti a levél tartalmát nem akarom felolvasni és Szintén személysi hivatkozva, annak az ügyintézőnek, aki a Budapesti Vagyonkezelő ZRT ügyintézője, aki közvetlen kapcsolatban volt Berki Zsolttal, és azokat az ingatlanokatnak az adatait, meg dokumentációt küldte meg, ami egyébként konkrétan az én Ki? fejelentésben, a Berki Zsoltnak. Itt van egy belső Befújt levelezés. két dolog. Egyrészt honnan van neked egy belső levelezésed? Befújta a szél. A másik pedig az, hogy ez nem volt válasz arra, hogy jelenleg is egy halmaz képeznek Kis Ambrus, Tordai Csaba és Bajnai Gordon. Hiszen amit most mondta, az ettől független. A, igen, mindenki azt mondja, hogy független. Nem, hú, ez független. Nem független, független egyébként, mert a szereplők ugyanazok. A, a legelső hangfelvétel, ami az indexen megjelent, ezekkel a szereplőkkel indult. A, a, a, a Berki Zsoltal és a Barcsi Balázs és a Gansperger. Majd ugye mentünk szépen tovább, a, a Barcsi Balázs, mint vagyonkező az egy állandó pont volt, a Berki Zsolt, mint aki hogy így mondjam, ilyen közvetítő állandó pont volt, és aztán bejöttek szépen oldalról a Bajnai Gordon, a kisamrus, meg a Tordai Csaba. Tehát ezt egy kell kezelni, szerintem ezt nem szabad szétválasztani. Pontosan azért mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy itt minden mindennel összefügg. Lehet, hogy most mindenki a városház eladására fókuszál, de mellette mentek a nagyon komoly ingatlan bizniszek, a jutalékos rendszer, ugye a jutalékos rendszert is nem, nem én mondtam, hanem Bajnai Gordon meg az ügynek a szereplői mondták, hogy van egy jutalékos rendszer, ami a Kis ambrushoz kötőtető. Az előző hangfelvételen ez konkrétan benne van, a legutolsó hangfelvétel pedig ugye azt mondja, hogy hogy ide Tordai Csaba, hogy szó szerint olvasom, ha megengeded, jó, Tordai úr erre képes lesz, mert amint híre megy, hogy ilyen dolgok, ebben egy ilyen koalícióban mindenki hirtelen mindenütt megvannak ezek a szápák. Tehát amint híre megy a városháza, ugye arról szól a beszélgetés, hogy amint híre megy a városháza eladásáról, ebben a koalícióban, ebben a hatpárti koalícióban megvannak azok az emberek, akik azonnal a saját részüket le akarják szakítani. Erre mondja, ezt hívja, Cápának Bajnai Gordon. Ezt a cápát egyébként több, több kontextusban, hogy így mondjam, ö, kiemeli, illetve a jutalékos rendszerről beszél Bajnai hogy Gordon. A jutalékos rendszer az nem ehhez kapcsolódik, az úgy van föltüntetve, mint hogyha úgy általában a generál létezne a közetben. Azt kérdezem tőled, a Rahim Kulov család lenne a megrendelő? Én nem ismerem és ezt nem. a nevet. Tehát ugye ők hangzottak el. Hát ugye a Városháza, mint ingatlan, azt mi ketten, amely akarnánk venni, elég nagy hitelt kéne felvennünk ahhoz, hogy be tudjuk. De hát én nem venni. szeretném megvenni a városházat? Én sem szeretném meg, de egy egyáltalán eljátszunk a gondolat. Én, én, én egy politikus vagyok, aki hozott anyagból dolgozik. Én ezt értem, csak azt hogy kérdezem tőle, ami hogy fontos, hogy ki a megrendelő. Szerintem... Én, én nem tudom, hogy ez, ez a név mikor hangzott el, vagy hol hangzott el, amit most mondtál. Ez gyakorlatilag durván két héttel ezelőtt. Na erről nincs információ. online. Hát, én, én, erről nincs információm. Még egyszer mondom. Ö, tehát nem, nem az a lényeg, hogy ha most visszakanyolunk oda, hogy kivette fel föl ezt a beszélgetést. Tehát nem, nem, nem ez a lényeg. Tök mindegy, hogy kivette föl. Az a lényeg, hogy volt egy ilyen beszélgetés, ahol ezek elhangzottak. Tehát én jogászként Ö, ö, nagyon nehezen tudok kilépni abból a szerebből, lehet, hogy jóságírva lennék, akkor ki tudnék lépni, hogy ö, elhangzanak olyan dolgok, aminek jogi következménye kell, hogy legyen. És ö, azok a tények, amelyek ezekben a beszélgetésekben szerepelnek, azok nem maradhatnak jogi következmények nélkül. El fogunk ide jutni, ahol én alapvetően elbizonytalanodtam, um, és hát itt jött be az a pillanat, amikor valakivel beszélgettem az üsszereplői közül hosszabban telefonon, de itt nem lehet idézni, és sokan kérdezik, hogy ilyenkor miért utal az ember egy ilyen beszélgetésre, azért, mert azért természetesen a, a gondolataimban benne vannak azok, amiket elhangzottak, de nem élhetek vissza a másiknak a bizalmával, még akkor is, hogyha egyébként az nem is bizalom volt, hanem félre akart engem vezetni, hogyha én a minden héten foglalkozom ezzel, akkor lépre menjek csak másféleképpen. Szumma-szummarum, Ugye az az igazoló jelentés, amit elfogadott Tordai Csaba javaslatára Karácsony Gergely, az, hát az egy nagyon nehezen elfogadható igazoló jelentés, és az, hogy ezt fegyelmivel meg lehetett úszni, arra az ember nem... Illeg fogalmazok egyszer, arra én nem találtam a magyarázatot, ugye ez, a, ez az igazoló jelentés az arról szól, hogy Barsé Valázs, ennek a vagyonkezelőnek a vezérigazgatója írta egy konkrét nyilvánosságra kelt hangfelvétel kapcsán, és ennek az elfogadása volt az, ami számomra teljes mértékben elfogadhatatlan volt, hozzátéve, hogy aztán további két oldalon keresztül magyarázta Karácsony Gergely két nappal később, hogy Tordai Csaba javaslatára egyébként miért fogadta el ezt az igazó jelentést, és változatlan, hogyan lehet a helyén a vagyonkezelőnek a vezérigazgatója. És itt jutunk el arra a pontra, részint két nappal korábban te már cselekszel, aztán később is, Hol van ennek a történetnek az a jogi relevanciája, amit te e nak láttál, és aztán meg is tapintottál, sőt, két feljelentés útján, két egymástól független, de látszólag is valójában talán összetartozó történet kapcsán ezt a lépést tettél? Hol a történet jogi Túl menően a morálisan. Egyrészt van egy ö, személyi kör, vagy egy személyi összefüggés, amely ugyanaz, mind a két általán tett feljelentésben, ugye. Mind a két ügyben... A szereplők, a senki által nem ismert Berki Zsolt, ezt nem, arra ugye nem tudom kihagyni, ki mert lassan két hete megy ez a sztori, és még mindenki tagad minden, miközben a, a Berki Zsolttal a vagyonkezelő egyik ügyintézője folyamatosan levelezik ö, ö, e-mail formájában. Aztán a, a vagyonkezelő vezérigazgatója, ugye, aki tárgyal a Gonsbergerrel a, nagy tétényúti ingatlan adásáról, majd megjelenik ugyanaz a balcsi balázs, a harmadik kerületi 10, fél hektáros bécsi er, er, a a ingatlan kör, A személykör úgy ez a két ingatlan imáron, tehát túlmutatva a történeten, vagy legalábbis a városházán. Ugye az első történet az november 12-e Budai Gyula Fideszes országgyűlési képviselő befolyással üzélkedés gyanúja miatt feljelentést tette egy fővárosi ingatlan értékesítése miatt. A feljelentés összefügg az index által kirobbantott városháza ügyjel, és ez egy 22 kerületben egy kerület területről van szó, amelyet megint újabb tulajdonnevek vannak, eh, amelyeket nem olvasnék, mert békép elveszték az emberek a érdeklődésüket. Az Igen. Érdeklődésük. Tehát ebben, ugye... Hogy jön ide ez a 22. keveti a, a, Hát ez az első beszélgetésben ugye ez szerepel a, a nagytértényi nyút és ugye itt elhangzik a beszélgetésben, a Van részéről, hogy Azért, hogy ezt a dolgot, a Berkizsót lebonyolította, 2 millió forint kenőpénz, csúszópénzt, jutalékot, teljesen mindegy, hogy mit kellett adni. Tehát lényegében ugye teljesen egyértelmű, hogy itt akár a pályázat elbírálása, akár az ügyhöz kapcsolódó valamennyi. Kikinek mit? Kikinek mit? De igen, de ki, még egyszer, kikinek mit? Tehát a, a Gansperger a Berkinek, ez, ez hangzik el a beszélgetésen. És ki Forintot? Ezt? a Gansberger mondja az első indexes Igen, mondja, hogy két millió forintot kellett adni azért, hogy ez a pályázat sikeresen kinek? A Berki Zsoltnak, hogy sikeresen hogy így mondjam lezajlódjon. Tehát én azt gondolom, hogy... A Berki Zsolt ezzel a két millió forintnak az elfogadásával vagy kérésével mit valósított meg? Vagy a Gansberger mit Hát ugye a Berki Zsolt azt a látszatot keltette, hogy olyan kapcsolatokkal rendelkezik a vagyonkezelőnél, hogy soron kívül mindenféle nagyobb nehézségek nélkül én ezt, ezt értem, a pályázatot ezzel mit követett, ö, ö, ö, sikeresen levezényeli. És akkor egyébként itt jön annak a lényege, amit ugye megkérdezti tőlem, hogy én honnan rendelkezek ilyen belső elektronikus levelezésekkel. Ez teljesen azt bizonyítja, hogy a Berki Zsolt napi kapcsolatban van a vagyonkezelő azon... Itt ugye most egy átugrottuk, hogy honnan van, de azt de el nekem, hogy az, hogy ő elfogad két millió forintot, ezzel ő mit valósított meg? Befolyás izérkedést. Tehát ez teljesen egyértelmű. Hogy ő azt a látszatot keltette, hogy ő el tudja intézni a vagyonkezelőnél, hogy ez a pályázat sikeresen ö, átmenjen. Hogy a... Mivel vádolja meg magát akarba akaratlanul Galsberg-Gyula, ha egyébként hozzátartozik a hang? Én ö, ismertem jelentettem fejelentést azért már... Ö, 22 éves jogácsi múlta vagyok, annyira utinus, hogy rábízom a nyomozó hatóságra, hogy a sajtóban megjelent információk alapján, és egyébként a feljelentésben is a sajtóban megjelent információkra hivatkozom hogy ezt az ügyet kivizsgálják. Hallgassák meg a szereplőt, kérjék be a pályázati anyagot, én nem tudom bekérni. Hallgassák ki Gyulát, hallgassák ki Berkizsoltot, hallgassák ki Barcsi Balást, a vagyonkezelő vezérigazgatóját, esetlegesen hallgassák ki ezt az ügyintézőt, akivel a Berkizsolt kapcsolatban van, és annak alapján vonják le a konzekvenciákat. Ö, Ugye egy, a nagy nyilvánosság dolog, előtt dolog, ezek a szereplők az elmúlt időben nem jelentek meg. Igen. Egy dolog biztos, hogy a megalapozott gyanú az fennáll, mert ugye a, a nemzeti nyomozóda nyomozás az ebben az ügyben, ismertintesen még egyszer mondom, tehát a, a nyomozó hatóság feladata hogy ezeket a nagyon fontos tényállási részeket felderítse, nem pedig Budai Gyula dolga, nekem, mint politikusnak az a dolgom, hogy a sajtóban megjelent egy ilyen információ. Megjelent egy ilyen beszélgetés, ott van a hanganyaga, és ez alapján ez én hogyan... az alapján én vélelmezem, okay. ennek... hogy bűncselekmény történt. En ennek a szálai hogyan jutnak el adott esetben az a főpolgármester helyettes, a vagyonkezelő vezérigazgatójához, illetőleg a főpolgármesterhez. Hiszen az az ügy, amiről te feltételezed, hogy megvalósult, a szintekkel alattuk van, és szintekkel fölötte erről nem is muszáj nekik értesülniük, vagy igen? Hát ugye van a, van a nagyon fontos ö, harmadik hangfelvétel, ahol már konkrétan a, a jutalékos rendszer kerül ö, kifejtésre, amelyben ugye az hangzik el, hogy ö, ezt a rendszert a kisambrushoz köthetik, és csak a kisambrussal működik ez a jutalékos rendszer. Sőt, még azt is megemlítik, hogy a ugye semmi köze vagy, vagy nincs benne. A nincs hozzá, Igen. Be, nem a De a tüttőkata is elhangzik Igen. egyébként. De a Tordai Igen. Igen. Igen. van, Tehát hogy így, van, van így van, az is benne van, így van valóban. És akkor ugye, ha, ha van egy jutalékos rendszer, akkor azt jelenti, hogy van egy olyan rendszer, ahol az ingatlanokat értékesítik, és a megfelelő pályázatot megnyerő személy bizonyos pénzt visszaoszt e, jutaléként. Hogy jelenik én, meg én, benne a vagyonkezelő én... igazgatója? Hát ugye a fővárosi vagyonnak a kezelése a Barcsi balásnak a feladat tartozik. Hogy jelenik meg a főpolgármester? Hiszen... Hát a főpolgármester meg a Barcsi balásnak a... Tehát most, a, a, ha, ha most azt, azt próbálok... próbálom nem azt, próbálok. Ha azt állítjuk, hogy a Barcsi balás, mint vezérigazgató, a fővárosi valamennyi vagyonért felelős vezérigazgató saját szakálára önállóan működik, akkor megint ott tartunk, hogy óriási nagy a baj, hogy erről Karácsony Gergely nem tud. Tehát, hogyha a Barcsi Balázs, tegyük föl egy olyan rendszert hozott létre, aminek az a lényege, hogy a fővárosi ingatlanokat jutalékfejében eladják úgy, hogy a főpolgármester nem tudott róla, akkor nagyon-nagyon uh, uh, kázzatváros. Uh, a a jutalékból nem volt szó, de arról volt szó. Hogy igenis, barsé Valázsnak egy ilyen nagyon sajátos, általam is nehezen, korábban nehezen elképzelhető önmozgást tettek lehetővé, annak érdekében, hogy az ő kezük tiszta maradhasson. Aztán a dolog összekutyulódott annyira, De hogy... ezt el ez tudod képzelni, hogy a, hogy a, hogy a vagyonkezelő vezérigazgatójának egy olyan önmozgást engednek meg. Tehát egy, egy, egy ilyen, egy ilyen ö, ö, ö, szűk, rendszerben előfordulhat. Hát, igen, nem, kéne válaszolni, azt tudom mondani, hogy nem. No. Ha hosszabban kéne, akkor megpróbálnám menteni, de nem ismerem a szereplőket. Az alapján, amit az ember megismerhetett, az alapján kevéssé, de közben ez is elhangzott. A vezérigazgató súlyosan hibázott abban, hogy az ingatlanpiaci befektető képviselő számára egyáltalán ismertette a korábbi döntés előkészítő tanulmányának a városáza értékesítésének lehetséges hosszú távú részét. A kövérlet korábban éppen az ő javaslatára már elvetette, ugyancsak hibázott, hogy olyan informális beszéd stílusban meg, amely kétséget ébreszthet egy külső szemlélő számára abban, hogy a vezérigazgató egyetérte a városvezető ezen döntésével. A munkajogi következmény, illetve az is benne van még, hogy hivatali minősége olyan érzékeny kérdésben, még zárt körben se fejthet ki olyan álláspontot, ez ugye Bársé Balázs, amely akár csak kétséget is ébreszt abban a városvezetés szándékait helyesnek tartja. Az igazgatóság elnökének álláspontja szerint ezek olyan hibák, amelyek nem maradhatnak, következmények nélkül írja karácsony. Én pedig akkor mondok egy súlyos 12 mondatot. 12-én is kapta a fejét. Mondok egy súlyos mondatot. Szerintem Bocsé Balázs, mint vezérigazgató, nem önállóan hanem a főpolgármester tudtával, beleegyezésével hajtotta végre ezeket a feladatokat. Mert ha nem így lett volna, akkor pár, akkor neki már repülni kellett volna a városházáról. De hát, ha ő a, ő a Jolly Joker, és ő a minden titkok tudója, és kiteszem ezt az embert, akkor az is előfordulhat, hogy Barcsi Balázs kap egy őszintességi rohamot, és elkezdi elmondani, hogy milyen ingatlan mútyik voltak, vagy vannak a, a, a városházán, amiről egyébként még nem tudunk a, a megjelent hangfelvételek ellenére sem. Én egyetlen egyszer láttam Barcsi balázs amikor a Media World Hill próbált vele beszélgetni, de akkor nem akart nyilatkozni. 17-én a Nemzeti nyomozóiroda elrendelte a nyomozás annak a fővárosi ingatlannak az értékesítése miatt, amelynek ügyében Budai Gyula-Fideszes Országgyűlési képviselőtet feljelentést, és amelyre a Városházat tervezett eladásában kapcsolatos sajtóhírvek nyomán terült fény. Ez egy átlagos idő, hogy 5 nap alatt ez megtörténik? Hát a bűncsi jogi szabály szerint ugye a nyomozó hatóság három napja van, hogy döntsön elrendelő nyomozást fejjelentés kiegészítés rendel vagy megtagadja. Egyébként tegnapi hír, hogy a másik fejjelentésemben is ö, ö, elrendelték a nyomozást, ez a 10,5 hektáros Bécsi úti ingatlan, ezt ö, ez a, a, nálad jelentem be elsőként a, hír, a hírversenyben, ugye hírversenyben, tehát akkor nálad szeretném bejelenteni, hogy a tegnapi információ jobban is elrendelte a, nem hogy a nyomozást. De akkor megjelenik a bajnai szál, és akkor itt van az, amiről te beszélsz, hogy ez november 19-e, Budai Gyula ismét feljelentést tett egy újabb fővárosi ingatlan értékesítési ügyében, ugye ma 23-24-e -dik, van, tehát 5 nappal ezelőtt, hogy ez egy harmadikkelti Bécsi úton található 10,5 hektáros fővárosi trojdal adtak el egy osztrábefektetőnek befektetőnek. Ez mi? Ugy ugyanaz a sztori szintén a sajtóban megjelent hangfelvétel alapján, vélelmezhető, hogy ugyanazzal a módszerrel történt az ingatlan értékesítése. Itt ugye konkrétan azt is kiemelik, hogy, a, hogy a, az egész ö, ö, értékesítésért itt a Barcsi balás volt a felelős, és az ügynek az érdekessége, ami az én, hogy így mondom, mondom figyelmemet fölkeltette, hogy az ingatlan értékesítés követően Berki volt egy vazontúj autóval jelent meg, mondják a hangfelvételen. Hát én ez azt, azt vélelmezem, vagy azt gondolom, hogy akkor itt megint valami korrupciós történet lehetett, és ezért megint ismeretlen tettes ellen tettem feljelentést. Megint nem az én dolgom. Ez a városház a történet árnyékában van, ugye? Hiszen Igen. Ez nem kapcsolódik a városházhoz. Nem, nem, nem, de ez része a jutalékos rendszernek. Mert a jutalékot nem a városház eladásából, Hiszen bár az ott az is volt jutalék, történet. az egy nagyobb jutalék, de itt vannak kisebb ingatlanok, kisebb ingatlanok, ugye ez 6,5 milliárdos volt, ez a Bécsi úti 10,5 hektáros ingatlan, ami egyébként a a honlapján is szerepel, tehát én ezeket ö, ö, nem fejből találom ki, hanem utána szoktam nézni dolgoknak. Tehát vannak kisebb ingatlanok, fut-fut rengeteg ö, ö, ingatlan értékesítési projekt, ö, ahol mindenhol ugyanazok a szereplők, Vagyonkezelő vezetéket és Berkizsolt. Tehát, mint volt, mindenhol felbukkan. Tehát nem ismeri senki, de ez az ember mindenhol felbukkan, nem ismeri senki, de a vagyonkezelőtől folyamatosan kapja az e-maileket, az anyagokat, a dokumentációt. Erre válaszolna nekem végre valaki? Tehát én két hete kérdezem a főpolgármesterület a Facebook közösség oldalon keresztül, hogy mondjon már erre valamit, és mint ahogy neked nem mondott, nekem sem mondott semmit. Tehát azért jó lenne, hogyha valaki most már tényleg kiállna, és Legalább két két, két tuti mondatot mondan ebben a történetben. Úgy tűnik, hogy a magyar nemzet megelőzött bennünket, mert a Városháza a nyomozást, nyomozásokat rendelt el a rendőrség. És ez tegnap már megjelent, hogy. Uh, itt nem leszek az első információ hordozója, de nem is gondolnám, hogy én ebben a hírversenyben részt akarnék venni. Az ügycsoportot érintő a rendőrségre több fejlentés is érkezett, amelyek alapján befolyás, üzélkedés, csalás, vesztegetés, vesztegetés, elfogadása, hivatali visszaélés és hűtlenkezelés elkövetésének gyanúja miatt eljárásokat folytatunk ismeretlen tettes ellen, a nyomozások érdekére tettünk tekintetel. Ezekről nem adunk bővebb tájékoztatást Magyar Nemzet Mediaverse Hírcentrum tegnap. Um, itt tart most az ügy. Hol tart most az ügy? Ez egy költői kérdés részhezről egyébként, de, de teljesen igazad van. Tehát én, én azt gondolom, hogy azért tart itt az ügy, és ennek az ügynek azért nincs vége, mert a mai napig sem a sajtó, sem a politikusok azon része, akik foglalkoznak ezzel az ügyel, jó magam is, nem kaptunk Hát ugye ma déltől, ma déltől majd lesz egy fórum, közgyűlés van a városházán, és Lánk Zsolt nyilván nem fogja kiadni azt a lehetőséget, hogy mint a rendkívüli közgyűlésre nem volt mód ennek következtében ma legyen erről szó. van -e elképzelésed, hogy ebben elmozdul-e bármilyen irányba is ez a történet ma a déltől? Szerinted, ha ez a dolog tiszta lenne, én nem ismerem Karácsony Gergelyt, te jobban ismered, de mondtad, hogy volt valami hittem, hogy ismerem. kapcsolatod vele, hogyha ez a dolog annyira kristálytiszta lenne, akkor mennyibe tarthat volna egy rendkívüli közgyűlős összehívása, és egy vizsgálóbizottság felállítása. Tudod, nagyon jól, hogy a vizsgálóbizottságok hogy működnek. Hát Ebben én nem akarok belemenni, mert erről szerintem egy órát beszélgethetnénk. De miért? Ha, ha valakinek tély, tényleg rendben van a lelkismerete, és semmi köze semmihez, és tényleg a Barcsi Balázs az ő háta mögött intéz a dolgokat, hogy azért kapta a fenyelmét felolvasni. Akkor miért is nem hozunk létre egy vizsgálóbizottságot? Megnyugszik a sajtó, megnyugszik a fidesz KDMP ellenzék a közgyűlésben, és akkor vizsgáljuk ki, hogy mi történt. De amíg, amíg ezeket, ezért mondom, hogy az első persze rossz a kommunikációja, és azóta szerintem csak hibát-hibára halmoznak. Miközben én nem vagyok kommunikációs szakember, de én politikusként így látom. A kommunikációja az biztos, hogy el van kefélve, és ez nyilvánvaló, ha csak a kommunikáció oldaláról nézzük, akkor a történet vemhes. Nyilvánvaló, hogy nem a kommunikációs oldal a bír jelentőséggel, hanem az, hogy ténylegesen mi történt. Ugye, ha elrendelik a nyomozást, akkor itt most milyen idők vannak? hogy kiderüljön, hogy mit talál. Az ugye Szerintem a, a, a nyomozóhatóság bekéri az összes olyan dokumentációt, ami az ingatlanok hogy Ez megy egy adat, adatgyűjtés, és utána elkezdik meghallgatni azokat a személyeket, akinek a nevei a hangfelvételen felmerültek. Ugye, meg fogják hallgatni Tordai Csabát, meg fogják Kis Ambrust, Berki oltot, Gansperger, Gyulát, Barcsi Balást, és meg fogják hallgatni a főpolgármestert is. Nem tudja azt mondani, mert, a, mert ő, a fő, tehát ő felel a, a, a főváros gazdálkodásáért, a vagyon gazdálkodásáért. itt ugye vagyontárgyak van szó, és az ő neve többször elhangzik. És valószínűleg, nem valószínűleg, 100 meg fogják hallgatni Bajnai Gordont is tanuként, hogy akkor mi ez a jutalékos rendszer, meg, meg mi ezek a tárgyalások, kik voltak jelen a tárgyaláson. Ki fog derülni egyébként, hogy kikücsörögtek, és akkor majd szűkíthető a kör, hogy kikészítette a hangfelvételt, mert ezt te se tudod, meg én se tudom, hogy kikültek ott, mert azt mi nem tudjuk. Az a kérdés, hogyha netán véletlen lennének nézői kérdések, akkor arra akarsz-e válaszolni, kizárólag ebben az ügyben. Nagyon szívesen. 061 712 42 most 8 óra 16 van. Csak ezért most nem fog berakni valami zenét, és valami pótbeszélgetésre folytatok. Egy perc alatt, hogyha befut egy telefon, akkor utána a további telefonok is befuthattak kizárólag ebben az ügyben. Tehát ha valamit értenek, és arra kérnek, hogy jól értik-e, vagy nem értenek, és arra kérnek választ. 061 712 42 először. Addig megeszem egy fél valánt törhez belőle, ha kérlek. Köszönöm, nálad, én még nekem korai van, nekem még egy kávé hiányzik nagyon. Majd megkérdem a többieket, mert elvileg itt tudnak adni. <gül> Ádám! Valahogy el tudjuk intézni, hogy a Budai Gyula kapjon egy kávét. Köszönöm szépen. Vegyél fel egy szoknyát! Vegyél fel egy szoknyát! 061-712-42 másodszor. Tessék. Ja, ez, ez, ez, ez a telefon kín, hogy... Ja, jelzom. értem. Azt hittem, hogy mobilon jön. De ez a Philippon volt. Na mindegy, tehát egy szóna kicszázal... Várjál, még... Ja. Még ezt várjunk. Ki? Azt hittem, hogy zárszót mondhatok. Mondhat, csak egy Bár szerintem már ki fogja el, hogy milyen zászlót lehet ez még mondani. 06171242. Senki többet? Zárszó. Na, tehát euh, még egyszer mondom, tehát a, a, a legfontosabb kérdés szerintem ebben az egész városházat sztoriban, akár a fősodrot, nézzük a városház eladását, akár a mellékszálnak tekinthető, de közben szerintem nagyon fontos ingatlan értékesítéseket, hogy a főpolgármesternek miről volt tudomása, és miről nem. És én szerintem ez az egész ügy, abban a percben, hogy Karácsony Gergely egy és azt mondja, hogy Kem szépen, nekem nem volt tudomásom, megnevezem a felelősséget, azonnal hatály eltállítjuk a városházáról, már rég túl lennénk mindenem. De amíg, amíg ez a csiki-csuki megy, addig szerintem nem fog változni semmi. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm Örök, a lehetőséget. hogy a az aprópót. Szerintem fogsz kapni egy kármét. Köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönjük. Köszönjük. Nagyjából egy negyed óránk van, amíg fölhívom Duda Ernőt. Az alatt beszélhetünk bármiről, vagy hallgathatunk. 061-712-42. Budai Gyula beszélgetés második felét, és nem akartam neki betelefonálni, mert ő azt kérte, hogy szigorúan a témához kapcsolódó. Kapcsolódik a témához, de azt gondoltam, hogy nem erre gondolt. Szóval feltételez, hogy neki mindenben tök igaza van. Akkor azért az ő szájából azt hallgat. Elnézést, hogy... vagy az ő jelenlétében, vagy a háta mögött nem. Ne haragudjon, nem. Szó nem lehet róla. Higgyék el, hogy a Mohamed Alit a távol létében úgy felpofosztam, Üff, vérzett a szája. Ne de ezt, ő se gondolja komolyan. Jó reggelt. Jó reggelt. Zsolt vagyok. hogy a mi a véleménye a Siling című írásról? Amiről? Siling Árpád jelentette meg a HVG-n egy írást válaszolva. Válaszolva a mire? Várkanyi a című fejegyzésre. Nem nagyon foglalkoztat. érti? Mert nincs véleményem. Tehát érti, ez most fontos? Hm. Nem, csak ilyen emberlenéző stílusban volt a, a hölgyfél, és igazából egy korrekt választ adott rá a szerintem. Mire? Azt sem tudom, hogy mit kérdezett, a, kérdezett bármit a Várkonyi Andrea. Nem. Akkor mire válaszolt a Shilling? Ha nem volt kérdés, mire válaszoltak? Egy megnyilvánulásra. De egy megnyilvánulásra miért kell válaszolni? Arra kell reagálni. És mit reagált? Nem csak nekem van jogom lerakni. Ha várkonyi Andréával beszélgetnék, biztos. Hogy a miseros Löringcel való házassága valahol, ha egy, egy órás beszélgetés, akkor nyilvánvalóan a 35. percben vagy a 40.ben meg kéne, hogy jelenjem. De az egy életút interjú kéne, hogy legyen. Beleértve, hogy nem halt meg és nem öreg. Tehát a mostani életét figyelmevére. Megmondom őszintén, ugye tőle nem laknak messze. Nagyon gyakran eszembe jut a közös gyerek a bocskorra, hogy hogy lehet megúvni egy gyereket egy ilyen, az integritását, a szuverenitását. Az integritát, hogy, hogy, hogy ne legyen áldozata egy olyan történetnek, mint a szüleik akarva akaratlan kreáltak. Azon gondolkodom, hogy Mészáros Lőrinc vagy Várkonyi Andrea lehetne címere, címere állatta a szó idézőjeles értelmében ennek az országnak, és azt hiszem, hogy nem. Balamiféle, valamiféle szerepet kaptak, de hogy miért, azt pontosan nem tudnám megmondani. Megmondom önöknek meg egész őszintén, hogy én a Mészáros Lőrinc jelenségre nem találtam választ. A Tiborcra megtaláltam, az Orbán Viktor lányának a férje. Az egy vérségi dolog. A Mészáros Lőrincre nem találtam valaszt. Abban van valami, lehet, hogy snasz, hogy banánt teszem és beszélek róla, a közben, de akkor legalább ezzel mutatom, hogy ebben a mészáros lőrénysféle izében van valami végtelenős nasz. Az a legnagyobb baj, hogy nekem is nasz, miközben semmi közöm nincs hozzá. Olyan, mint valami kutyaszar, amivel az ember belelépett és visszajött magával. Nem mészáros lőrénys a kutyaszar, ez az egész izé, ami ami, ami, ami, amiről most beszélünk. A Várkanyi Andrástól. De hát, hogy már csak a végé a történetnek. Nem talak magyarázatot. előttem az jelenik meg, hogy Mészáros Lőrinc tündöklése és bukása. Tehát egész egyszeren nem tudom elképzelni a történetet az utolsó szó nélkül. Jó reggelt! Jó, reggelt, Silán. Az úr az azt rosszul mondta, nem a hvg ben jelent ez okay. a dolog. Azt hiszem, hogy ez most nem a dolognak a lényege, hogy most a hvg ben jelent meg, vagy pedig a Népszabadságban. Iszonyatosan kínos ez a Mészáros Lörinc fél történet. Az egész. Nincs olyan hogy a nemzet szerelője. És ha van, valaki egyszer megírhatnának a történetet. Persze úgy, ahogy történt. Azért nem tud Mészáros Lőrinc mefisztó lenni. Manni vagy Szabó István értelemben, mert ő tudatilag nem fogja át azt, amit egyébként a mefisztót alakító személy ezekben az irodalmi művekben és a filmben megvalósít. Mi ezt nem fogja át. Ezt a tévedés minimális kockázatával állítom. ő használva van. Hogy ki a nagyobb felelősség, aki használja, vagy aki egyébként használható, azt most hadd ne el. Nem szeretnék egyszer úgy ébredni, hogy nekem van egy Mészáros Lőrincem, és nem szeretnék egyszer úgy ébredni, hogy én vagyok Mészáros Lőrinc. Egyiket sem szeretném. Ebből a történetből nem lehet jó kijönni. Ebbe a történetbe csak rosszul lehet belemenni. Várkonyi Andrella ennek csak egy minősítő jelzője lett. Egy fosztóképző. Saját magára néző. Ezt gondolom. Nézőpont kérdése is annak, hogy az ember bal vagy jobb lábbal kell fel, hogy vicces vagy szomorú történet. 061 9, de, nincs 9, haó. 061 712, először. Rátyák, itt volt egy ilyen budai gyulásra beszélgetés. Mit kezdjünk ezzel az egészvel Lehetett volna erre újra reflektálni, hogy végig lehetett volna hallgatni, csak akkor az nem budai gyula személyével kapcsolatos, hiszen ott ült, lehet volna idő kérdezni. 061 712 42 másodszor. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Nekem Császi Zsolt jutott eszembe. Ma reggel. <gül> Joggal. Joggal. Valaki azt írja, hogy ez a budai Gyulás beszélgetés olyan lehetett volna, hogy be lehet telefonálni. De hát a helyzet az, hogy ez megvalósult, és senki nem telefonált be. Csináljunk egy szavazást, jó? Kíváncsi vagyok. Ugye egyszer már volt szó erről a Városházáról. Azt kérdezem Önöktől hogy... Csak ki kell találnom a kérdést. Sáros vagy nem sáros ebben a történetben Karácsony Gergely. 061 Szeretnék 10 telefont összegyűjteni. Oké, most Jöhet az, hogy definiáljuk azt, hogy Sáros, de hadd ne kelljen definiálni, jó? Szándékosan ezt kérdezem. 061-712-42. Jó reggelt! Sáros, Üzlöm. köszönöm. Köszönöm. 061-712-42. Sáros, nem Sáros. Jó reggelt! Szándékosan ezt kérdezem. Jó reggelt! 061-712-42. Hahó! Hahó! Jó reggelt! Válaszolni kéne, asszonyom! Sáros! Köszönöm. Arra kérem Önöket, hogy a telefonálnak átmenetlek, halkítsák le rádió és tv Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Vánok. Jó reggelt, Sáros! Köszönöm. Jó reggelt, Sáros! Értem. Amikor hallják az én hangomat, akkor ne arra figyeljenek, hogy egyébként a háttérben mi szól. Jó reggelt! Jó reggelt, Sáros! Köszönöm. 061-712-42. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, nem száros. Köszönöm. Mindenhol szavaznak. Jó reggelt! Jó reggelt! Száros. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, nem Sáros. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, szerintem Sáros. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem Sáros. Köszönöm. Jó reggelt. Nem Sáros. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt, Sáros! Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem Sáros! Köszönöm. Nem, nem Oké, okay. többször mondja, nincs több gula. Túl vagyunk a tizen, de még egy kicsit hallgatom önöket. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem! Nem! Jó reggelt, nem Sáros! Ő, ő mögette, még az előző telefonáló is szól. Jó reggelt! Jó reggelt, nem sáros! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm! Jó reggelt! Sáros! Köszönöm! Jó reggelt! Ez az internet, ez a visszhang. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem. Jó reggelt. Köszönöm. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, nem sáros. Köszönöm. Jó reggelt! Eddig tartott a rendület? Még egy telefon befuthatna. Jó reggelt! Kurva Sáros. Hát ezzel a telefonnal eldölt, 10-9 arányban önök úgy döntöttek, hogy Sáros. Szoros, szoros, szoros, szoros. 10-9. Semmilyen jelentősége nincs. Míg a legelején megkérdeztem önöket, emlékezetem szerint. nem tudom, mi volt a kérdés. Azóta Némi Sár erre a történetre. Na most feljúvom Duda Ernőt, mert már késésben vagyok. Valaki, aki abszolút nem mérvadó, engem cinkossággal vádol meg, azért, mert háttérbeszélgetést folytatok valaminek a kapcsán telefonáljon be, és válaszolni fogok a kérdésére olyan mértékben, hogy lehet, egyébként pedig semmiféle jogi relevanciája nincs, morálisan pedig fethetetlen vagyok, hiszen fogalmas sincs, hogy ez a beszélgetés hogy szajlott. Az pedig, hogy valaki megtisztel egy beszélgetéssel, miközben nem óhajt a nagy előtt szerepelni, de én valamilyen módon mégis megjelenítem olyan mértékben, amiről azt feltételezem, hogy neki nem hátrányos, az legyen az én felelősségem is az én jogom. Jó? És azért, mert megvan az e-mail címe, a tornaban nem kell visszajönni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A vonalban Duda Ernő professzor. Azt kérdezem öntől, hogy a betegnek abban az állapotában, amiben most van, ugye ezt a covid helyzetet tekintem betegségnek, ön mint ennek a betegnek a körzeti orvosa, mit tud mondani neki, mit tegyen, mit ne tegyen, miközben arról beszélni, hogy két héttel ezelőtt jobb lett volna, ha sálat vesz a nyakába, hát az már ugye egy esemény utáni tabletta, oda már nem tudunk visszamenni. Hát rövid távra, semmi mást nem tudok mondani, mint amit mindenki mond, hogy maszkot kell viselni, távolságot kell tartani, és aki még nem oltotta be magát, az oltassa be magát. De hát ez már annyiszor elhangzott, hogy szerintem csak az nem tartja be, aki nem akarja betartani. A sok papírom közül most mindjárt kifogok keresni egyet, azt igazán megtehettem volna hamarabb is, de az a helyzet, hogy egy másik beszélgetésben voltam, egy pillanat türelmét kérem. A negyedik hullám kezelésében az oltások mellett a vírusellenes gyógyszereknek is nagy jelentősége van. Beszélt november 11-én a Magyar Tudomány ünnepén Keserű György, aki kétszer is vendége volt már a Kejfejancsinak. És itt a negyedik hullámmal kapcsolatban Keserű György hangsúlyozta. Most a jelenti fázisban az oltások mellett nagy jelentősége van a vírusellenes készítmények alkalmazásának Magyarországon. A favipiravír ellátást biztosított, de vannak már új vírus ellenes szerek is, amelyeket be lehetne vetni a hazai gyógyászatban. Ezekkel kapcsolatban a szakemberek jelleg ajánlásokat fogalmaznak meg a döntéshozók számára. Ez ilyen Dudonai módon hangzik. Hát, ha ön tud ennél többet, illetve nem többet, mint keserű professzor, hanem olyan részleteket, amelyel, amelyet egyébként ez az akadémia összefoglaló nem tartalmazott. Hát szerencsére a tudományos irodalomban megjelent két olyan vegyület, a Paxlovid és a Manupiravir, amelyekről hát a, klinikai, a korai preklinikai és klinikai tapasztalatok azt mutatják, hogy hát felére vagy negyedére csökkentik a a súlyos betegségnek a kialakulását. Okay, akkor rá... most hol tartunk, mikor veszi be ezt az ember, mi, mi kell ahhoz, hogy ezt valaki egyszer majd felírja, illetőleg, hogy ezek milyen halmazállapotban vannak, hogy ezek már létező gyógyszerekkel, vagy, vagy mi a helyzet? Hát ezek létező gyógyszerek, csak itt arra szeretnék figyelmeztetni, hogy a, az első vakcinák azok. 2020-nak a márciusában, áprilisában jelentek meg. Tehát akkorra készültek el. De hát a klinikai kipróbálások uh -huh. több mint egy fél évet, három-negyed évet vettek Igen. igénybe. Na most a gyógyszereknél is rendkívül szigorú szabályok vannak. És az, hogy én a, a laborba elkészítek egy, egy gyógyszert, amelyik a tengeri malacon működik, az nem azt jelenti, hogy másnap, tonna számra lehet gyártani, és minden egyes patikába kapható lesz. Tehát rengeteg klinikai kipróbálás kell még, amelyek folynak, és hát utána valamikor jóvá fogja hagyni a hatóság, hogy emberek számára is fölírható legyen, és, és használható legyen. Ha a hülyeséget kérdezek, majd ki, amit ezek hatóanyagok, vagy már létező gyógyszerek? Hát ezek hatóanyagok, amelyek előbb-utóbb, majd amikor megkapják az engedélyt, akkor gyógyszeré minősülnek át. Mit tudnak a mostani feltételezés szerint? Mire képesek? Az eredetileg mindenki abba reménykedett, már a gyógyszervegyészek abban reménykedtek, hogy miután nagyon sok széles spektrumú vírus ellenes szerünk van, amelyek a vírusoknak az RNS polimerázát, tehát azt az enzimet, amelyik kell a vírusnak a szaporodásához, azt az enzimet gátolják, illetve, hogy annyi mutációt képesek okozni a vírusnak, hogy emiatt a vírusnak a szaporodása leáll. Ezeket nagyon hatásosan tudjuk használni, például az HIV, tehát az immunhiányt okozó vírusnak a, a kezelésére. Hát tudjuk azt, hogy Lényegében az éc elleni küzdelem, az 1996 óta, amikor megjelentek először ezek, a, ezek az úgynevezett koktélok, amelyekben többféle hatóanyag van, azóta a, a, a HIV fertőzés az egy krónikus betegségi alakult, tehát nem egy halálos betegség, hanem a, a cukorbetegséghez vagy a vérnyomáshoz hasonlóan jól kezelhető, hosszan e, e, kontroll alatt tartható betegségé vált. Na most valami ilyesmére reménykedtek, hogy ugyanígy ennek a vírusnak a szaporodását is képes megakadályozni az a számtalan sok vegyület, amelyet az elmúlt húsz évben kifejlesztettek a, a különféle RNS vírusokkal szemben. Csak az a baj, hogy ez a vírus egy különleges enzimmel rendelkezik, amely ki tudja javítani a genetikai hibákat. És ennek következtében azok a hatóanyagok, amelyek a többi vírussal szemben nagyon hatékonyak voltak, ezzel a vírussal szemben nem váltak be. Tehát magyarán ennek az analógiájára ki kellett fejleszteni olyan molekulákat, amelyek megtévesztik a vírust, és amelyek, hogyha beépülnek, akkor ezeket nem javítja ki a, az enzim, mert azt hiszi, hogy, hogy nem történt baj. Ezt egészséges embereknek adják, hogy ne kapják meg, vagy már be, megbetegedett embereknek adják majd, hogy ne legyenek még betegebbek? Hát nyilván a, a primér csoport, akinek adják, azok, azok az emberek, akik a különféle... E, egészségügyi paramétereik miatt nagyon veszélyeztetett uhum. csoportba tartoznak és meg vannak fertőzve. De potenciálisan ezek a vegyületek a, a valamennyire megelőzésként is lehet használni őket, mert ezeknél mindig az a dolognak a lényege, hogy az emberi sejtekben található emberi enzimek azok sokkal precízebbek, mint a vírusoké. Tehát azok nem használják fel azokat a hasonló molekulákat, amiket a vírus fölhasznál. Az, hogy egyébként ezek a gyógyszerek majd úgy szedhetőek legyenek be, amelyek szándékosan nem említem az oltást, de mégiscsak arra vonatkoznak, hogy egyébként egészséges emberek ne betegedjenek meg, ennek mekkora a valószínűsége? Tehát, hogy alapvetően... Hát ez, meglehetős, ez meglehetősen kicsi. Tehát általában ezeket a gyógyszereket megelőzés céljában nem nagyon szokták ezeket, ezeket a gyógyszereket ezek szerint már megbetegedett embereknek fogják beadni. Melyik fázisban? Hát ez a, ez a nagyon lényeges dolog, ami megint ebben, ennek a vírusnak az esetében nagyon megnehezíti a dolgunkat. Ugyanis ha koronavírus által kiváltott, Betegségnek két egymástól jól elváló van. Ebből az első 3-4-5 nap, ami a vírusnak a szaporodásával kapcsolatos. Az utána következő időszak az lényegében, amikor az ember a saját immunrendszerével áll szembe, amikor megvadul az immunrendszer, és megpróbálja elpusztítani a vírust, úgyhogy közben az ember is áldozatul lesik. Na most, amit eddig elmondtam, abból nyilvánvalóan következik, hogy ezek a hatóanyagok, amelyeket most kifejlesztettek, ha tökéletesen működnek, akkor is csak a fertőzésnek az első 3-4-5 napjában működnek. Márpedig tudjuk azt, hogy ennek a vírusnak az egyik, alattomos tulajdonsága az, hogy két-három napig nincsenek tünetek. Pont ezt akartam Öntönök mondani, én nem most használtam volna, hanem aljasságot. Most nem akarom magamra haralgítani a vírust, úgyhogy elnézést kérek, hogy így beszélünk róla. De ez valójában bizonyos szempontból azt jelenteni, hogy mindannyiunknak elemi szükségletévé kéne válni a permanens tesztelésünk valamilyen módon, hogy egyébként ennek a vírusnak a jelenlétét ki lehessen mutatni egészen addig, amíg ennek a potenciális veszélye új mértékű, mint az például manapságban 2021. novemberében? Vagy hogy a frászkonyókban van ez? Hát nem, ez már a paranoiának a kategóriája. Hát nem gondolom azt, hogy folyamatosan a vírusnak a bűvöletébe kellene élnünk, de, de hány, határozott... hány, embert, hány embert lehetett volna megmenteni, professzor valószínűleg úgy, hogyha ebben a szakaszban, már azt követően, hogy léteznek hatóanyagok és gyógyszerek, hogyha az ember egyébként egy öndiagnózis, vagy te, vagy ő diagnózis alapján ezt megtudja, és időben kezd el védekezni az ellen, amiről még azt se tudta, hogy megtámadta. Hát én nekem az az érzésem, hogy itt... Eh... Ebbe a, ebben a, a járványban nagyon sok szerepe van az államnak, és nagyon sok szerepe van az állampolgárnak. És ön itt most az állampolgárnak a szerepéről beszél, én pedig úgy érzem, hogy ebből a szempontból az államnak lett volna, okay, vagy mi? lenne okay, nagyon fontos szerepe. Mert ezt egyszerűen úgy hívják, hogy a kontaktkutatás. Tehát... Én ezt nagyon sokszor elmondtam már, hogy a, a nyáron vagy a, a, a, az ősz elején, amikor a fertőzötteknek a száma, az ismert fertőzötteknek a száma, az olyan száz körül mozgott. Az azt jelenti, hogy ennek, ezeknek az embereknek a fejenként lehetett körülbelül tíz kontaktja, uh -huh. akikkel az elmúlt két-három napon belül eh, szorosabb kapcsolatba került. Ezeket az embereket kivételni, tehát amikor azonosítottak valakit, hogy ő beteg, akkor ennek az embernek a, a korábbi napokba kapcsolatait föl kellett volna deríteni, ezeket az embereket le kellett volna tesztelni, és ezáltal meg lehetett volna találni mindenkit, aki, aki még nem mutatott tüneteket, de fertőzött volt, és fertőzte a többieket. Na most, amíg ez a kontaktkutatás hatásosan működik, addig a járvány nem tud elindulni. Igen. Amikor már napi 3-4 ezer a fertőzötteknek a száma, akkor és, és 20% körül van a, a, a teszteknek a pozitivitása, ami azt jelenti, hogy töredékét tudjuk csak a, igazából a fertőzötteknek, attól kezdve a kontaktkutatás lényegében nem működik, mert 30-40 ezer embert nem lehet letesztelni, illetve nem lehet azonosítani és letesztelni. Letesztelni lehet, csak ezeket ugye föl kell deríteni, és utána kell menni, és meg kell keresni őket. Igen. Ez addig működik, amíg a fertőzések száma alacsony. Sajnos ezt nem végeztük el, nem végeztük el sem a második hullámba, se a harmadikba, se a negyedikbe. Igen, most egy idézetet fogok önnek felolvasni. Szabó Andrea politológus blogján, amit egyébként egyebek között Pártos Balázsnak a Facebook oldalán is meg lehet találni. És ebben egyebek közt az alábbi szöveg van, ez egy közelmódban közéltett szöveg. Ahogy látszik, ebből az ábrából különböző grafikonokat mutatnak. Azért csúszott el legalábbis látszólag ennek a 2021 őszi fázisnak a kezdete, mert van benne egy negatív duplavi időszak. Ez egy mesterségesen fenntartott periódus, amit úgy tudok jellemezni, hogy a harmadik hullám döbbenetes méretű aktív eseteinek administratív kijelentését, gyógyultá nyilvánítását erre az időszakra, vagyis augusztus közepétől szeptember közepéig terjedő egy hónapra tették. Igen pont arra, amikor a nagy államilag finanszírozott rendezvények kezdődtek vagy zajlottak. Ez a mesterségesen fenntartott, hosszú ideig tartó aktív esetszám csökkentés nincs, márpedig mögötte valós esetszám nem volt 5 héttel korában, akkor már szeptember közepén egyfelé ment volna a vírus terjedési ütelmede volt, és így szeptember elejétől kezdve egészen október elejéig úgy tűnhetett, minden rendben van, nincs negyedik járványperiódus, ezért különösen dühes vagyok, így Andrea. Csak nem tudom, hogy kire. Az egyén felelősséget ugyanis neki is Három egyre súlyosabb járvány időszak után legalább ennyit kellett volna tanulnunk, hogyha megyünk is, legalább maszk legyen rajtunk. Egészen igen, így. Ez Szabó Andrea blogja, amit 2021. november 21-én tett közzé. Hogy mindenben igaza van-e vagy sem, azt nem tudom. Csak hogy valami illusztrációt szerettem volna fűzni az ön általán elmondottakhoz. Hát az a helyzet, hogy ellentétben azzal a hivatalos kommunikációval, hogy csak a, az oltás véd meg bennünket, ezen vitatkozni lehet, mert hiszen ugyanekkora szerepe van a maszkviselésnek. És nem véletlen az, hogy már szeptembertől kezdve az Orvosi Kamara, a Magyar Tudományos Akadémia, amelyiknek történetesen a az egyik leg, hogy mondjam, legfontosabb vezetője, az, az ország egyik legjobb immunológusa. Nem véletlenül, hogy ezek folyamatosan amellett próbáltak kardoskodni, hogy legyen minél előbb kötelező a maszkviselés, és minél több helyen, már a belső terekben. Visszatérve arra, amiről ezelőtt beszéltünk, Ezeket a gyógyszereket, hogyha egyébként az egyének önmagukat nem vizsgálják permanensen, és a betegségnek csak az első fázisával alkalmazhatók, akkor erre az első fázisra hogy fog majd rájönni a tudomány, az egészségügy vagy az érintett? Hát ez változatlanul egy probléma lehet. Szerencsére most ezektől a gyógyszerektől eltekintve, Azért a második fázis, tehát amikor az ember már a saját immunrendszerével harcol, ott is találtunk olyan gyógyszereket, amelyek rendkívül hatásosak, tehát amelyek a halálozást tudják csökkenteni. Ezek közül az egyik, hála Istennek, egy nagyon régóta használt, nagyon olcsó hatóanyag, egy steroid, amely képes leállítani, a, ezt a bizonyos citokin vagy bradikinin vihart, abban az esetben, hogyha megfelelő időben és a megfelelő módon alkalmazzák. És hát lényegében ehhez társulnak olyan nagy nagyon drága gyógyszerek, ezeket ilyen monoklonális ellenanyagoknak hívják, amelyek szintén képesek beavatkozni a, az ember és a saját immunrendszerének a harcába. Ezeknek a kifejlesztése hol tart? Ezeket használják már. Tehát ez azt jelenti, hogy a, a mindennapi gyakorlatban a klinikán ezeket használják. Magyarországon már, már hónapok óta használják, igen. Ezek... Tehát nem véletlen az, hogy a, a, a kórházba kerülő betegeknek sokkal kisebb százaléka a hal meg most, mint ami a, például az első vagy a második hullám során. Miközben maga a halálozási száma, hogy olvasom, az viszont most éppen magasabb, mint amely a harmadik hullámnak volt a hasonló periódusában. Hát ez nyilvánvaló a fertőzöttek és a, halálozó, a elhalálozóknak az aránya az, amiről én beszélek, hogy ez javul. Tehát a megfertőzött és megbetegedett emberek közül sokkal kevesebb hal meg ami hát nyilvánvalóan, hogyha a fertőzötteknek a száma drasztikusan emelkedik, azt valamennyire követi a halottaknak a száma is. Arról beszélt ön is, és mások is, de megmaradnék önnél, hogy ugye ezek a vírusok, akiket én nem ismerek, nem ismerem fel őket, és a családfájukat se ismerem, beszélgetni, ritkán szoktam velük, ezek egy bizonyos idő után, elgyámultalanodnak nem ebben a kifejezés és euh, megszűnnek, veszélyesnek lenni. Kétségtelen, hogy az ember akkor nem kérdezte meg, hogy ez mennyi, vagy mekkora időtávot ölel fel. Úgy tűnik, hogy ennek az ideje még nem jött el. Sőt, ugye ez a delta plusz, ez még fenyegetőbbnek tűnik, mint a, a delta. Látja ennek az egész koronavírus járványnak a családfáját? Azt, hogy most éppen szaporodó, erősödő, vagy kihaló félben van -e? Hát nézzük, bizonyos adatok arra mutatnak, hogy van egy másik koronavírus, amelyek OC43 névre hallgat, amelyikről feltételezzük azt, hogy valamikor az 1800-as éveknek a végén, halálos járványt okozott, és ma pedig a, a nátha vírusoknak az egyike, amelyikről nem veszünk általában tudomást. Tehát, ha ez igaz, és feltehetőleg ebben sok igazság van, akkor elég volt neki 100-120 év, vagy 130 év ahhoz, hogy megszelidőjön. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy várjuk ki ezt a 130 évet, teljesen. És, és majd meglátjuk, hogy mennyire fog meg hogy mondjam, szelidülni ez a vírus. Na most komolyra fordítva a szót, én abból a szempontból optimista Jó, egy, egy vagyok. egy dolgot tisztázni kell, hogy Önt én mindig egy tudós emberként kezeltem. Tehát amikor Ön azt mondja nekem, hogy fiala maga könnyen lehetséges, hogy áldozatává válik ennek az egésznek, nem mondott ilyet de én más távlatokban mérek, akkor természetesen egy halandó ember kurva rosszul érzi magát, mert nem szeretne áldozattá válni, de nyilvánvaló, hogy egy tudományos szempont és egy tudományos megközelítés az egy akut helyzettel kezd valamit, de alapvetően nem így gondolkodik. Tehát ezzel sajnos szembesülnie kell egy outsidernek, egy laikusnak, mint nekem. Hát ezért mondom, hogy a jó hír az az, hogy én viszont rövid távon nagyon optimista vagyok a tekintetben, hogy nem félek attól, hogy a jelenlegi vírusvariánsoknál sokkal sokkalta veszélyesebb variánsok... De milyen de... ásványvizet iszik, hogy ilyen vannak? Egyszerűen arról van szó, hogy képzeljen el egy, egy bonyol... rendkívül bonyolult szerkezetet, amelynek ahhoz, hogy működőképes legyen, ahhoz valamiféle formát meg kell tartani. Uh -huh. És ez a bonyolult szerkezet, ez azáltal próbál, ez most a vírusnak uh -huh. a, a szerkezete, Igen. ez a bizonyos S-fehérje, ez vagy 8-10 féle dolgot kell, hogy tökéletesen tudjon csinálni. Tehát ez azt jelenti, hogy egy-egy apró mutáció révén meg tudja úgy változtatni a szerkezetét, hogy a, az immunrendszer, vagy a, a, tehát hogy a, a hatásosabban működjön. De nem tudja korlátlanul változtatni, mert akkor az egyéb másik kilenc funkcióját nem tudja ellátni. Tehát, hogy annyira bonyolult az esfehérjének a szerkezete, hogy egy-egy mutációt megengedhet magának, hogy erősebben kötődjön az emberi receptorhoz, de az, hogy megváltozzon nagyon a szerkezete, azt nem teheti meg, mert akkor nem fog tudni működni. Én ezt értem, és az optimizmusát is értem, de hogy ez időben hogy alakul, arra is van válasza? Tehát, hogy a Delta Plus e, hát mikor fogja érdekes. felváltani a Deltát, és mikor lesz még pusztítóbb, mint az apukája? E, a helyzet az, hogy erre... E, nagyon pontos előrejelzést nem tudok mondani, de én nekem az az érzésem, hogy, hogy még hogyha feltételezzük azt, hogy Afrikában és a, a dél-kelet-ázsiai elmaradottabb országokban még egy-két éven keresztül tombolni fog a járvány, és rengeteg új mutás keletkezik, akkor sem hiszem azt, hogy a jelenlegi vírusnál szignifikánsan fertőzőbb ö, variációk ki tudjanak alakulni. Lehet, hogy tévedek, de én nekem ez, ez az előrejelzésem. Legalább ekkora az esélye annak is, miután ez a vírus nagyon sok olyan génterméket állít elő, amelyek képesek az emberi immunrendszernek a különféle működés, a védelmi rendszernek a működését akadályozni, Elképzelhető az is, hogy ezeknek a géneknek a mutációja ö, olyan vírusvariánsokat eredményez, amelyek kevésbé képesek interferálni az emberi immunrendszerével, magyarán lehet, hogy fertőzőképesek lesznek, de kevésbé okoznak súlyos betegséget. Ez egy természetes dolog egyébként a, a vírus gazda kölcsönhatások esetén, hogy a vírusnak szelekciós előnyt jelent az, hogyha nem okoz nagyon súlyos betegséget. Mert akkor az azt jelenti, hogy a fertőzött ember több ember tud megfertőzni, vagy a fertőzött gazda több gazda szervezetet tud megfertőzni. Egyelőre nem látjuk ezt a tendenciát, hogy a vírus szelidülne, de szükségszerűen be kell, hogy következzék. A kérdés csak az, hogy ez egy-két év alatt létrejön -e, vagy száz év alatt jön létre. Miután ez mutációk révén jön, ez épp úgy bekövetkezhet jövőre, mint ahogy száz év múlva. Megnyugtató. Meteorológiai jelentést nem fogunk készíteni ezzel alapján. Azt hát meg nem. nekem, hogy az hogy működik, vagy működik-e egyáltalán, hogy lesz az embernek egy immunitása, vagy hogy folyamatosan ellenanyagot kell mérni, mondván, hogy egy ember az élete folyamán hányszor lehet Covid által fertőzött? ezre már lehet válaszolni? Hát igazából lehet, azon az alapon, hogy a, ennek a koronavírusnak a rokonai, azok általában nagyon rövid ideig tartó védettséget okoznak. Ellentétben például az influenza vírussal, amelyikről tudjuk, hogy akik 1919-ben átestek rajta, azok még az ezredfordulón, ha még éltek, akkor volt bennük influenza ellen is védettség. Na most ebbe annyiból változott a helyzet, hogy most már nem csak a természetes fertőzésnek a természetes immunitására számíthatunk, hanem az oltóanyagok által kiváltott védettségre is, amiről meg kell mondjam, hogy eléggé meglepő módon kiderült, hogy hát főleg az idősebbekben egy fél év alatt ez eléggé lecsökkent. De ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ez ellen a vírus ellen tartós immunitást kiváltani, ez csak jelenleg forgalomba levő vakcinák képtelenek arra, hogy nagyon hosszú időn keresztül tartó védettséget kialakítsanak. Itt megint csak azt kell mondjam, hogy nincs kizárva, hogy a harmadik oltás az már nem fog egy fél év múlva lecsökkenő immunitást létrehozni, hanem esetleg évekig tartó védettséget is biztosít. És az a helyzet, hogy a ahogy szokás mondani, a csőbe van még jó néhány olyan vakcinának a fejlesztése, de, de, bocsánat, amelyek más elven működnek, mint a jelenlegiek, és elképzelhető az, hogy vannak ilyen úgynevezett legyengített, de szaporodó képes vírus tartalmazó vakcinák, amelyek már a kifejlesztés alatt vannak, Ezeket a szabincseppekhez tudnám hasonlítani, amelyről tudjuk, hogy egy életre szóló védettséget képes kialakítani. Nyilvánvaló, hogy az emberek türelmetlensége megérthető, hiszen abban reménykedtek, hogy ha már egyszer van oltás, akkor azt nem kell többször megkapni, de most már negyedik, sőt, ötödik oltásról is beszélnek. És én a tekintetben is elnéző vagyok, miközben nem vagyok érintett. Abban a pillanatban, hogy érintett lennék, de ezt most jobb nem folytatni. Szóval azt kérdezik az emberek, illetve úgy emlegetik önt, mint valamilyen orákulumot, hogy hogyan legyenek ezek az oltások egymás mellett. Mert hogy egyébként ki vannak szolgáltatva, és... Megint eljuthatunk az állami kommunikációig, de én ezt kihagynám. Ten a falus professzor nem volt olyan keresztvíz, amit ne húzott volna le a kormányról, eh, amit persze most is megtehetünk, de ettől nem lesz nekünk jobb. Eh, az, hogy szonyokhoz vagy dudaernőhöz fordulnak, egyik se szerencsés, jobb lenne, hogyha lenne egy olyan központi, hely, akár legyen ez egy ö, körzeti orvos, aki rendelkezik elő tudással, aki megmondja, hogy második oltás után hogyan legyen a harmadik, de Merkeli professzor szerencsétlen története után meg vannak zavarodva az emberek, hiszen Magyarországon hat oltás is van, ezeknek a variálásával kapcsolatban mindenki nagyon okos, de azért mindenki ki van szolgáltatva az egészségügynek, és halván lilagőzük nincs, vagy nagyon is meg vannak győződve, lehet, hogy ugyanannyian vannak, mint hogy mi legyen a harmadik oltás, hogyha az első kettő valami volt. Ez tegnap pedig jelentős gondot okozott a fejekben. Hát erre solyan azt tudom mondani, hogy érthetetlen, hogy a, a jó információ miért terjed annyival rosszabbul, mint a hamis információ. A amikor szóba került a megerősítő vagy booster oltásoknak a használata, akkor megjelent egy, egy hivatalos ajánlás, amelyik, hát azt kell mondjam, hogy valószínűleg politikusok csinálhatták, mert szakember ilyen, ilyen rosszat nem tud csinálni. De erre válaszul szinte napokon belül, az ország vezető kutatói, akik legjobban értenek ehhez az egészhez, összeállítottak egy sok oldalból álló és 60 tudományos cikre hivatkozó ajánlást, amelyik teljesen egyértelműen elmondta és bizonyította, hogy melyek azok a kombinációk, amik a legjobbak, amelyik a leghatásosabbak. Az én ismereteim szerint ez nem csak szamizdat formájába terjedt, hanem a, a magyar orvosi kamara is terjesztette, és megdöbbenve tapasztalom, hogy erre alig történik utalás, és, és valahogy a, a házi orvosok körébe ez a változatlanul nem ismert. Pontosan erről van szó, mert egyébként, hogy a delikvens maga mit tud és mit nem tud, az... Majd mondhatni egyre megy, de már a, előjött az a szituáció, hogy miközben az első két oltást tekintve nem nagyon volt választási módja, illetőleg ha volt választási módja, az első és a második az mindig ugyanaz volt, tehát arról nem nagyon volt szó, vagy csak nagyon ritkán volt arról szó, hogy az első és a második különböző legyen, a harmadiknál hirtelen kinyílt az önkiszolgáló áruház, és mindenki azt mondta, amit mondhatott, és akkor jöttek az orvosok, és azt adták be neki, attól, hogy egyébként olvasták ezt a Jakab Ferenc által is jegyzett dolgozatot, vagy sem, ami azért valahol látszólag nagyon demokratikus, de inkább a képtelenség kategóriájába tartozik. Hát azt kell mondjam, hogy teljesen egyértelmű, hogy, hogy ez, a, ez a káosz, ez a politikai harcnak a a, a következménye. Tehát Elnézést, a vírusról egy... lehet tudni, hogy valamelyik politikai oldalhoz tartozik, vagy ezt még nem sikerült kimutatni? Hát hogy ne? hát lehet tudni, hogy vannak-e között kormánypárti vírusok, ugye egyik-másik variáns, míg a többiek azok ellenzéki. De melyikből van több? <gül> hát én azt hiszem, hogy Magyarországon elég jól ki van egyensúlyozva. E, tehát a viccet féretéve érthetetlen az, hogy e, illetve nagyon is érthető az, hogy miért csináltak mind a két politikai fél, hogy miért csinált ebből ennyire politikai kérdés, de az a baj, hogy ez sajnos interferál a, a, a járványnak a helyes kezelésével. Tehát jobb lenne, hogyha a politikusok inkább a politikával foglalkoznának, és nem a vírussal, a védőoltásokkal és az immunizálással. Mit lehet elrontani egy harmadik oltással? Egy rosszul választott hát, harmadik oltáson? Eh, hát tulajdonképpen rettenetes sokat ártani nem lehet, hanem csak egy, egy, egy téves biztonságérzetet lehet kelteni az oltódban. Tehát eh, tudjuk azt, hogy szerencsés esetben a harmadik oltás eh, ugye a nemzetközi tapasztalatok alapján 10-20 szor, tehát nagyon-nagyon jelentősen megnöveli, a fertőződéssel szembeni védettséget. A hiba az, hogyha nem szerencsésen oldjuk meg, tehát nem jó kombinációba csináljuk, akkor semmit sem használ. Tehát az azt, miután Magyarországon az is előfordult, hogy vannak olyan emberek, akiket olyan védőoltással oltottak be, ami semmiféle védettséget nem biztosított, hogyha erre harmadiknak nem adunk egy olyat, ami hatásos, akkor ez azt jelenti, hogy az illető három oltás után ugyanott tart, mint oltások nélkül. Tehát tökéletesen sebezhető. Nem akarok Tehát Hogy ne kérdezni, beszéljünk. A, de... a nemzetközi, hogy mondjam, kísérletek alapján, tehát ahol tömegesen végeztek kísérleteket embereken, annak az alapján tudjuk azt, hogy a, a legszerencsésebb kombináció, az a messenger oltások utáni alkalmazott messenger oltás, illetve a vektor vakcinák után alkalmazott messenger oltás. Ennél egy kicsit kevésbé hatásosak a messenger oltás után alkalmazott vektor, és a legkevésbé szerencsés a vektor után alkalmazott vektor. De ott is egy nagy, nagyon jelentős különbség van a között, hogy a, hogy a különféle cégek különféle vektorokat használnak. Tehát ebből a szempontból, a, a, ha, még, ha minden áron vektorvakcinát akarunk vektorral kombinálni, akkor a, a Janzennek és a, a Sputniknak a partnere lehet az AstraZeneca, illetve viceversa de a Janssen és a Sputnik kombinációja az abszolút előnytelen, és mondom, minden az igazán hatásos kombinációban mindig legalább az egyik partner az a Moderna vagy a Pfizer, tehát a két messenger alapú voltás. Nem lett volna érdemes, vagy akár most, erre valami, hát mégiscsak kötelező protokollt kitalálni, eh, amit az emberek ugyan nem biztos, hogy értenek, de amikor a kórházban vannak, akkor se kérdezik az összes gyógykezelést, illetően, hogy most le tudnak-e vizsgázni belőle. Igen, hát az orvosi gyakorlatban ugye egyfolytában az ellen küzdenek, hogy a Marinéni nem mondja meg az orvosnak, hogy ő milyen, milyen gyógyszert szeretne, ha felírnál hát, Ne Én arra ugyancsak apámat kell önnek idéznem, mert az apám minden betegnél az első alkalommal tisztázta azt, hogy az illetőnek van-e valami elvárása vele szemben, mert ha van, akkor azt mondta, hogy ahhoz válasszon egy másik orvost. Mert hogy ő majd az alapján fog diagnózist felállítani, és az alapján fogja a gyógyulást elősegíteni, ahogy az az ő szakmai protokollja szerint való, és hogyha ehhez jó tanácsokkal akarna szolgálni a beteg, akkor azt inkább tegye meg a találkozásaikon kívül, vagy keressen egy másik orvost hozzá. Igen. Igen na most itt Pontosan ennek az ellenkezőjét csináljuk, hogy megkérdezzük az orvost, vagy a beteget, hogy milyen Nincs oltást szeretne. Ezt ön hogyan nézi? Belejét vagy tehetetlenül? Hát erre csak azt tudom mondani, hogy a jelenlegi körülmények között teljesen egyértelmű, hogy az orvos akkor téved a legkevésbé, hogyha mindenkinek a Moderna és a Pfizer oltását, vagy a vakcináját használja harmadik oltásként. És mennyire gondolkodik akkor az orvos, amikor teljesíti a páciensnek a kérését, hogy ő egyébként mit szeretne harmadiknak, vagy erről nem tud részleteket? Hát nézze, nyilvánvaló az orvos-beteg kapcsolatba. Az egy, az egy jó dolog, hogyha a, ha a beteg úgy érzi, hogy ő irányítani tudja a folyamatot. A kérdés az, hogy a beteg kívánja-e azt, hogy ő neki kelljen irányítani ezt. Mi lesz még? Sokan fognak meghalni. Mi lesz még? Nem, nem tudom megmondani, hogy, hogy ez a negyedik hullám meddig fog tartani. Nyilvánvalóan ehhez nagyon pontos modellezés kellene, és a legfontosabb, hogy nagyon pontos adatok, és egyik sem áll a rendelkezésemre. Te akkor tehát, Igen. Tehát csak, csak érzéseim vannak, és az érzéseim azt az diktálják, hogy valószínűleg nem egy-két napon belül ennek biztos, hogy nem lesz vége, tehát nem várható az, hogy nagyon rövid időn belül a csúcsára ér a járvány, és drasztikusan csökkenni kezdve. Köszönöm a rendelkezésre állását. Itt ezen a héten sok szakembert meghallgatok, köztük önt, hogy az embereket rábeszéljem arra, hogy oltassák be magukat ezen az oltás héten, független attól, hogy Pártos Balázsa Facebook oldalán azt írja, hogy ez nagyon hasznos, majd előnyét fogják érvezni az ötödik hullámban, mert hogy egyébként ennek a hatékonysága első és második oltás esetén már kívül fog esni azon a perióduson, ami a negyedik hullámot illeti. Igen. Köszönöm szépen, maradj ön egészséges. A családja is maradjon egészséges, és tartsa meg ezt a mentalitását, amit ugyan kikezdett ez a sok média érdeklődés, de azért még relatíve jól bírja. Köszönöm szépen. Viszont, Viszont hallásra. Ernőt hallottak. Én fél tízig itt karatyolok még, illetve ne fog szólni, az pont 930, de lehet, hogy csak 921-ig maradok itt. 061 71242 Holnap hajnál Miklós, Györgyevics Benedek, Fülyes Balázs és Kis Ambrus. Holnap nem nagyon lesz, itt csak akkor lesz szó a koronavírusról, hogyha önök betelefonálnak 650 és 730 között. 061-712-42. Ah, Igen. Szervusz, jó reggelt, Csíder István, Zoltán Péter László vagyok. Szia édesem! Szia! E, sokat gondolkodtam, amit az elmúlt beszélgetések alatt e, azokon, amiket kérdeztél, egyrészt a hallgatóitól, másrészt, másrészt megszólítva éreztem magamat, ha no, nem szólítottál meg. E, Azt kell mondjam, hogy, hogy, hogy, hogy sáros karácson Persze, hogy sáros karácsony, hiszen e, Katalin kopog, akkor e, karácsony locsog és elég hideg volt ma reggel, hideg volt. és azt gondolom, hogy, hogy a nemzet gázszerelője az, az, az állandósult szó kapcsolat, de ahogy a, ahogy a legnagyobbak mondták, lefordíthatatlan szójáték. Szóval e, ezt szerintem sehol máshol nem, nem, nem tudnák értelmezni, nem mint hogyha bármi baj volna egyébként a nemzettel meg a gázszerelővel, de de, de egy ideig még nem is fogunk kijönni ebből a lefordíthatatlan körmagyarból szerintem. Meg eszembe jutott a tündöklés és bukása kapcsán, hogy ez a tündöklés és bukás tulajdonképpen ugyanaz. Tehát uh, uh, uh, uh, kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda. Szóval, hogy ugyanaz a ugyanaz a béna kitartott fals hang, csak... Csak itt egyre inkább ez a normál zeneiá, -e, vagy nem tudom. Ugye annak idején Balas azt mondta nagyon bölcsen a bölcsészkaron, hogy mert ilyen a csárda akusztikája, és hát ez mondjuk a nemzetgázszerelője, tündöklése és bukása tekintetében egy tökéletes megfogalmazás, hogy a csárda akusztikája, mert ugye a csárda az, az ugye Magyarország, az akusztika meg hát ugye olyan, amit Magyarország éppen biztosítani tud. Vannak utcák, amiben az ember mindig az, azon gondolkodik, hogy hogy lehet abból kimenni, de arra sosem emlékszünk, hogy hogyan mentünk bele. Hogyan mentünk bele? Ja, ja, ja. igen, igen, igen, igen. Tehát az, hogy a nemzetgázszerelőjéből hogy lehet kimenni, de hogy a frászkúnyhóba mentünk ebbe bele? Hát, nézd, Én azt euh, hittem, hogy oligarhák nem... csak a Szovjetunióban, vagy Oroszországban léteznek, hogy nálunk a klíma olyan, hogy nálunk oligarha az nem terem, nem olyan a párásság. De ez csak kiderült, hogy nálunk is vannak nem oligarchák. Terem, nem terem, nem igazán terem az oligarha, szerintem szerintem szerintem az oligarha az maximum, maximum egy ilyen kis kamra. És nem öntözik, nem öntözik az oligarhákat, aztán mégis felbukannak. Itt hogy csak is csak soha, nem, soha nem az én ágyamba kell fel az oligarha, meg soha nem, soha nem az én kezembe fogja a tollat az oligarcha pedig nem volna olyan össze egyébként. De csak a pénze kéne, nem? Hogy? Mi kéne még belőle a pénzén kívül? <tos> Hát, hogyha pár évvel, pár évvel idősebb volnék, és nem volna olyan gyönyörű a szerelmem, mint amilyen, akkor azt mondanám, hogy hát a Várkonyi Andi. De egyébként meg azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, a, a Várkonyi Andra, mit is mondtál, hogy minősítőjelző lett? Vagy, vagy nem tudom, hogy... Én tók egy jobbat, Várkonyi... Antinál sokkal jobb a Várkonyi András a Nemzet Vilibácia. És ö, szerintem szerintem, ö, szerintem a jövőben pozitívan tekítsünk, mert amikor Magdanyus a félmerztől lebucskázott a földszintre is, megtált murdelni, akkor Vilibácsi felállt és továbbment. És azt gondolom, hogy, hogy, hogy majd hogyha, majd hogyha nem is megmurdel, hanem megbukik, vagy még tündöklik, ugye hát az ugyanaz. Szóval, hogyha tündöklik, vagy megbukik az oligarha, akkor, akkor picit leporoljuk a térdünket, aztán bemegyünk ugyanabban az utcába megint, de lehet, hogy, lehet, hogy így előtte elmegyünk, és elnyomunk egy gombót én... Igen, de ugye a Magdi Anyus nem létezik, Várkanyi, Andrea, mint Anyus, az meg létezik. Az, hogy embereket ez foglalkoztatja, megértem, hiszen Magdi Anyus is foglalkoztatta őket, pedig ő nem is létezett. Hát vég, akkor valaki, hogyha létezik, az mennyire foglalkoztatja őket, és az ember mint én, feltesznek kérdéseket ezen anyusokkal kapcsolatban, és azért lelkem mélyen független attól, hogy nem lakom messze ettől az anyustól én a tulajdonképpen nem gondolok semmit. Illetve ha gondolok róla valamit, akkor, akkor az, az, az egy olyan ilyen tapadós izé, ami nincs olyan kád, amin hosszú ideig ott maradna, vagy hűtőszekrény. Tehát, hogy úgy, Szembe jönne velem a várkonyi Andrea, akkor abban reménykednék, hogy nem tudom, tüzet kérni, és ha éppen szivarozom, akkor tudnék neki tüzet adni, de egyébként nem lenne vele, miről beszélgetnem. Tehát most megkérdezné a várkonyi andrea t hogy mindaz a hülyeség, amit ő beszél, azt ő tényleg komolyan gondolja-e, ilyet az ember nem kérdez meg a várkonyi Andrea-tól, ahogy mástól se. De vélem amúgy. Mit kezdek én ezzel? Tehát most én nekem az lenne a dolgom, hogy izé szembesítsem a saját életével? És nem sétek. mondom, nem mondom, hogy a dolgod. Nem mondom, hogy a ö, dolgod, csak, csak hogyha szembe jön, és éppen, mit tudom én, együtt várjuk a hatváltás villamost, ugye? Ugye? Akkor ö, ö, lehet, hogy lehet, hogyha nincs tüzem, akkor így én kérek tőle, lehet, hogyha nem is dohányzik, és én a dohányzom még, akkor is ö, kérek tőle tüzet. Egyrészt, egyrészt, mert akarom tudni, hogy tényleg olyan e a hangja, meg hogy uh, lehet, hogy rákérdezek, hogy, hogy lerobbantál a mazereti, vagy mi van. Uh, meg, meg, meg szerintem a, szerintem a Várkonyi uh, Andrea, az most túl azon, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy gyerekkorom egyik uh, szőkéje. Uh, ezentúl szerintem egy jó csaj, uh, moseros csaj nyilván nem is hülye, uh, egy-két kérdést lehet, hogy feltennék neki, nem, nem lenne muszáj, valószínűleg nem is válaszolna, ö, de én nyugodtabban aludnék aztán egy picit, noha nem alszom így sem nyugtalanul, csak, csak így idegesít, ö, és aztán nem ö, rabolom tovább az időt, nem nézem, hogy 9.23 van. Ö, szóval, hogy, hogy, hogy, hogy ö, ez, az, ez az egész izé olyan kutyaszoros, azt mondtad hogy az Igen, de... igen? De engem alapvetően a várkönyv Andréában nem is a mészáros lőrén zavar. De az, tehát hogy mondjam neked, az már zavar, hogy várkönyv Andrea beül a TV2 igazgatóságába. Tehát az, hogy ő egyébként fel alá röbdös a világban, hogy vuj, vagy vagy ilyen, ilyen, nem tudom, hogy kell kiejteni, buton cipőbe van, vagy táskában, vagy zokniba, és az 5 millió darabja, de a TV, persze a tv 2 be is miért ne ülhetne be? Tulajdonképpen, ha nem, nem, nem állami dologban, ezt is rosszul gondolom, nem, hát, nem. Igen, beülhet. Szerintem a tv 2 be való beülés az, az, az, az tök természetes. Akkor lepődjünk meg, amikor majd a szőlősi Györgyihez be az beszédbe. Vagy nem tudom. Tehát hogy, hogy az, lesz majd, az lesz majd a ciki, bár adja Isten, hogy, hogy legyen egy ilyen pont, amikor esetleg... Esetleg a, a, a, a, a, a, hát hogy is mondjam szóval, az idekin szabadlábon maradt uh, mátkát foggatják arról, hogy aztán, hogy, iszik, va, va, vagy, hogy sikerült a ráspó, hogy a cipóba. Uh, uh, én szurkolok ezért a pillanatért, és vágyom ezt. Jó, ja, ebben van. Ahogy Nem. elnéztem legutóbb, hogy beszálltak abba a Mercedes kis buszba, kicsi az esély, hogy te Várkonyi Andréával egy busz legyél. Belejött, vagy ha véletlenül otthon hagyja a férje, akkor a 21-es buszra azért lehetséges, hogy vagy a 212-esre egyszer felszáll, utóbbinál az első ajtó lehet csak felszállni, de kicsi az esély. A bajai haláscsád a környékén kell akkor van. Igen, le. igen, igen. Viszont akkor veszek bérletet, mert ö, ö, a, hogy a első ajtó, akkor veszek Rendben van. Hogy vagy? Köszönöm, jól tulajdonképpen, igazkál jól. Jól. Elhelyezkedtek. Kényelmesen vagyok, igen. Igen. Igen. Jó, kéletben van, csókol. Szia! Záró Igen. Jó napot kívánok! Jó napot! Hát Jánzen ügyhöz szeretnék hozzászólni, én szeptember 11-én jánzen kaptam kettő Sputnikra, és hát ez úgy történt, hogy elmentem az autópontra, bejelentkeztem, hogy a Pfizer-t szeretnék, bementem a regisztrációnál, ránézett a regisztrációnál a hölgy a lapomra, a kórházba, egy megyeszékhelyen, és azt mondja, hogy nem akar maga mégis a kettesét az egyes oltrópontra menni. Mondom, hát miért? Hát azt mondja, mert ott Jánzennel voltanak. Szeretne utazni? Hát mondom, szeretnék, de mondom, én úgy hallottam, hogy hát ugyanazt az adenovírus használja a Jánzen, mint a Sputnik 1. -e. Azt mondja, hát elmentem, megkérdeztem az orvost, hogy nem probléma-e, hogyha Jánzent kapok, ez, ez még ezzel az egész diskúzus előtt volt, ugye? szeptemberben. azt mondja, hogy hát nincsenek olyan tanulmányok, amik azt mondanák, hogy ez ne lenne jó. Úgyhogy én, miután meguntam az illegális határátlépés dömpinget, amit végrehajtottam nyáron, úgy döntöttem, hogy a magam jelzernel. És hát ö, azóta, meg minden hónapban elmegyek 11 ezer kincstári forintért antitest vizsgálatot végezni. De hát meglehetősen kiábrándító az az igazság, hogy ö, hát ez így történt, na. Nézze, ez már nem a szocializmus, ez a kapitalizmusnak a legvidámabb barakja egészen addig, amíg egészséges. Amikor nem, tehát arról, arról inkább az ember ne beszéljen, Orbán Viktornak a humorérzékéről egy szűkebb kör nyilvánvalóan meg van bizonyosodva. Én, amikor találkoztunk, viszonylag keveset kacagtunk, de mi egy ilyen közösségi ludasmatyiban vagyunk. Az egy másik kérdés, hogy senki se kérdezte tőlünk, hogy akarunk-e a részévé válni. Hát én. Elképesztő történet az öné. Na, csak gondoltam, be De nagyon, okay. nagyon jól tette, nagyon jól tette. Akar egy oltást és mellé egy vízumot? Jó reggelt. Karácsony mensáros? Hát uh -huh. most ezzel nem tudom mit kezdeni, de már vártam egy ilyen telefont. Egész fasz is kis műsort csináltunk ma reggel. éséges akar lenni vagy utazni akar. Mondja a doktor úr, nem lehet mind a kettőt. 061.712.42 először. csak pontosan annyival tütt többet, mint amennyivel többet tud egy podcastnál. Hmm. 06171242 másodszor. 12637 új fertőzött 176 halott. 6840 fő kórházban 664-en lélegeztetőgépen, köztük Kóbor János akit semmilyen vonatkozásban nem szeretnék megkülönböztetni. A többi 663-tól jöjjenek le mindannyian a gépről, és éljenek köztünk. Épségben, egészségben, boldogságban, családjuk a együtt, visz hundertuncváncig!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 06171242, senki többet?